Ma mesélni fogok öröknek. Éjj. Éj. Éj, éj. Csak felkészülök. Vigyázzatok a strázsán, csillagszórok az éjszakák, Szent János a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence összekeverten. Búcsúztató őszi Lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék. S a csillag éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt hitét. S akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Végén nem ered Ha nem vigyázol ránk Olyanok leszünk Mi is Nélküled S bár a lényeget Még nem értheted Ha még nem értél, Nehéz éveket Hogy történjen bármi Amíg élünk és meghalunk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 Na, hát akkor mesélek. Én világéletemben, életemben, jó, oké, ma a 2022. február 16-a szerda van, pontos idő, 5 percem volt 7 óra. Ez a kejfe Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, ha ne valami? valamit, fiala János, én bónék.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 ami nincs. Hogy miből, vagy mitől lett nekem ilyen érzet hiányam, csak a Vizing Gabrielával folytatott beszélgetése tudok visszautalni, hétfő, nem volt okom rá. Hogy én mégis azt éreztem, hogy nem vagy a biztonságban, azt a jóistenen kívül, még a pszichiátria próbálta megválaszolni, vagy tudná megválaszolni, válaszkezdeményeim vannak, jó válaszom nincs. Ráadásul úgy törekszem biztonságra, hogy amióta az eszemet tudom, nem tudom hány éves korom óta, tudom, többek szerint egyáltalán nem tudom az eszemet, Határfeszegető voltam. Már volt arról szó, hogy magánéletben inkább gyáva, munkában bátor, elsősorban a 80 évek második felétől, amikor rátaláltam erre a szférára, ahol most is vagyok. Ezen kívül gyáva, viszont vakmerő. Vakmerő is felelőtlen. Ez volt én Ebben az állapotban, amit ma már egy tízesre, nyolcas fölött kontrollálok, próbálom a biztonságérzetemet beállítani. Nagyjából ezt úgy képzeljék el, mint ahogy adott esetben az autóban vagy otthon beállítják a hőmérsékletet, amiben jól érzik magukat. Az én biztonságérzetemet gyakorlatilag mindenki kezdi. Olyan dolgok is kikezdik, amelyekről önök nagy valószínűséggel úgy vélekednének, hogy hát azoknak az ég adta jelentősége, hogy az elvonja az én figyelmemet és energiámat olyan dolgoktól, amelyek viszont önök véleménye szerint fontos. Ezzel nem áll módonban vitatkozni, így éltem le az elmúlt évtizedeket. Tegnap valamitől este biztonságérzetem támadt. Ez is nagyon fura volt. A műsorom egyik szereplőjével e-maileztem, illetve írtam neki és az asszisztensének, vagy egy közvetlen munkatársának, vagy egy magasrangú beosztottjának egy e-mailt, amit alaposan átgondoltam, majd úgy döntöttem, hogy azt másnap, azaz ma reggel fogom elküldeni. Nem vagyok egy számítógép guru, ezt már tapasztalhatták, valahogy elvesztettem a levelet. Hogy vesztettem el a gépről a levelet, ne kérdezzük. Mint fontos levél volt, megírtam még egyszer, és talomba raktam. Már javában tartott a Paris Saint-Germain Real Madrid mérkőzés második félideje, ideje, amikor az illetőtől kaptam egy választ. Ami igen, megdöbbentett, mert egyáltalán nem emlékeztem arra, hogy azt az e-mailt én elküldtem volna. Még elfrász is kaptam, hogy milyen állapotban volt az e-mailt, hiszen azt még nem fejeztem be, csak eltűnt a gépemről. Az illető teljesen egyetértett azzal, amit írtam, ez nagyon jelentősen megnyugtatott, és hát aztán ugye törölnöm kellett a másik e-mailt, amit ma reggel küldtem volna el, és amire egyébként természetesen SMS-ben is felhívtam volna a figyelmet, van egy ilyen túlbiztosításom. Küldök egy e-mailt, és küldök egy SMS-t, hogy küldtem egy e-mailt. Nagyon jó érzés volt, hogy az illető nyugtával élt. Nem akartam szóismétlésre élni Nem voltam biztos a fogadtatásban. Aztán egy másik közszereplő is válaszolt. Egy olyan SMS-re, ami határán volt a fontoskodásnak, de ha az is volt az illető, válaszra érdemesítette. Néztem a foci és valahogy megnyugodtam, hogy mitől nyugodtam, meg nem tudom. Olyan, hogy egy viharos tengerül értem volna ki egy nyílt vízre, ahol szabadon áll, vagy csiklik a hajó, mindesetben béke van. Teljesen lenyűgözött a Paris saint és a Real Madrid mérkőzésen. Én a focit, nem tudok jól focizni, így képzelem. Tehát ami tegnap volt. Ráadásnak az győzött egy nurra, aki jobb volt. A Bappé az én seni. Van egy pár seni abban a csapatban, hozzátéve a neymárt hát aki sarokkal egy olyan labdát passzolt, úgy, hogy közben háttal volt a bappé -nak. hát én nem tudom, hogy nem az volt te nagyobb kunsz, mint berugni azt a volt. Elképesztő volt. Elképesztő volt. És jó volt nyugtázni, hogy a jobbik nyert. Aztán megnéztem egy filmet, aminek semmi értelme nem volt, de nagyon szórakoztató volt, a száma Hayek, Ryan Reynolds volt benne, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, valaminek a második része volt, nem tudom. Láttam az első részt, és aztán megtaláltam a második részt, és megnéztem. Nem volt éjfél, mire lefeküdtem, beállítottam az órát 5.16-ra, ehhez képest felébredtem négykor, egy ideig szenvedtem, aztán fölkeltem, de mondjuk ez a négy és negyed óra, ez határeset, tegnap előttről tegnapra kevesebbet aludtam. Némileg nem mondtam igazat, mert a másik köztseplő SMS-ét azt negyed ötkor vettem észre. Nem láthattam egyébként, tehát az nem nyugtathatott meg előző nap, hiszen fél egykor küldték. De az mégis a tegnapi naphoz sorolódott. Négykor elkezdtem, vagy negyedötkor keltem, elkezdtem rendezni a dolgaimat. Beleértve, hogy előkészítettem egy vacsorát távol lévő kedvesemnek, aki a lányával ma fog hazajönni a Szigetországból. Amikor rájöttem arra, hogy Keserű Miklóstól szeretnék kinyomtatni egy írást, amikor még a Favipiravír támogatta. nyolc Sarkadi vallás akadémikussal fog beszélgetni, nem csak a Favipiravírról. Ajánlom szíves figyelmükbe. Szerintem egy nagyon érdekes, már rosszuló beszélgetés lesz. Önök műsor előszetest hallottak. Ekkor azt tapasztaltam, hogy a számítógépemben nincs internet. Mert az, hogy a számítógépemben nincs internet, az, hát, és ez ugye nagyjából 35-36 előtt 5 volt, tehát azért volt bővel időm, hogy találjak internetet a számítógépemre. Nem sikerült. Az, hogy én otthonról el tudtam egyáltalán jönni, az egy kés csoda. Én ilyenkor megkövülök, és miközben nem értek a számítógéphez, mondjuk beszélek hozzá. Ez a film, aminek láttam a második részét, ebben van egy zseniális effekt. Az egyik főszereplő, nevezetesen Ryan Reynolds, akinek nincs barátnője, és a rokonai viszonyai is hát erősen csapzottak saját magának hagy üzeneteket az üzenetrögzítőjére. Tehát valakivel beszélgetni akar, és saját magának küld üzeneteket, de autós üldözéskor is. Tehát a Samuel L. Jackson egy alkalommal, amikor éppen gépfegyverrel rájuk, azt kérdezi, hogy ez a legalkalmasabb pillanat, -e, hogy saját magával beszélgessen, pontosabban mondva a saját maga üzenetfögzítőjével, de hát ez nyugtatja meg a Ryan reynolds -ot. Mint, hogy engem az nyugtatott volna meg, ha megtalálta volna az internetet, de nem találtam meg. Meg azok a manuális dolgok, amelyeket tudom, hogy csinálni kell, tudom, hogy hol van a router, egyáltalán tudom azt a szót, hogy router, akkor ezt kikapcsoltam, kikapcsoltam egy másikat, és egy künyvespörsz mögött van egy elosztó, azt is kihúztam, betoltam. E, e, aztán volt, ugye a tévé sem működhetett volna internet nélkül, de tévé volt, aztán kikapcsoltam, bekapcsoltam, aztán TV sem lett, na, az aztán már teljesen borzasztó volt. Na, és az a falban lévő elosztó, e, amit egyébként ki kell húzni, ami alapvetően egy társ televíziónak az internet kapcsolatát biztosítja, a lakásban két televízióm. Ott egy repedést fedeztem fel a falban, amit ugye egyébként az ember nem lát, mert e, könyvek akarják. Már visszaszereztem a tévének az internetet, amikor megnéztem ezt a repedést, megkocogtattam, és hát ismerik azt, amikor kicsit eláll e, a faltól a vakolat, és azt megkocogtattam, és lejött, és gyakorlatilag egy ilyen üreget találtam a falban, ahol egyébként családi kincseket is eldughattak volna. Nem tudom egyébként, hogy az egy általam emelt fal, e vagy sem, mert e, Alakást számtal alkalommal átalakítottam. Családik is nem lehet, én oda biztos nem dugtam, a felmenőim pedig nem ott laktak. Elég mély üreget találtam, és hát ugye kézzel bontottam a falat nagyjából, mint Monte Cristo ifvárában, aki alagutat akar ásni. Én nem alagutatástam, hanem egy hihetetlen mélyedés sikerül. Jó, nem óriási, de ha megyek, akkor lesz mit akarítani találtam, ott nem voltak vezetékek hála jó Istennek, tehát az nem volt bizonyítható, hogy az internet emiatt tűnt el, akkor egyébként a tévé sem működhetett volna, és a telefonjaimon se volt egyébként WiFi. Aztán működött a televízió, működött mind a két telefonon a WiFi, ám továbbra sem működött a számítógépen a Hát nem ért el az internet, és hát ugye ott volt ez a luk a falban, és ekkor már nem álltunk távol, hát pontosan mondaná, nem álltam távol a negyed héttől. Nekem otthonról ahhoz, hogy biztonságban ideérjek, valamikor 20 környékén kell elindulnom. Ma 28-kor indultam el, hogy ideértem 53-ra, nem állítanám, hogy végig betartottam a kötelező a sebesség határokat hozzátéve, hogy a követési távolságra viszont ügyeltem, és ügyeltem a zebrákra is. Némileg rajtam magamon tudhattam az Isten figyelmét, hogy ide találtam, beleértve, hogy milyen közlekedési viszonyok vannak, elsősorban erre a nagyon furcsa esőre utalnék most, amit láttak. SMS-t küldtem annak az illetőnek, aki az én számítógépemet felügyeli, és aki arra is képes, hogy egyébként, ha én nem vagyok otthon, de be van kapcsolva a gép, akkor megoldja azt a problémát, amit könnyen lehetséges, hogy én azzal okoztam, hogy most már minden rendben van a lakásban, leszámítva azt a lukat. Ami komoly aggodalomra nem ad de ki gondolta volna, hogy ez a repedés ezt akarja, beleértve, hogy ott mi történhetett a falban, Tégla volt egyébként ott, tehát még mielőtt azt gondolnák, hogy ott valami, nem tudom, gipszkarton volt, nem, nem gipszkarton volt. Egyszer már hasonló történt vele még a Szent István kőruton, amikor a legénylakásomban laktam, az egy leválasztott lakás volt, szemben a mostanival ez nem egy leválasztott lakás, ott uh, egyszer elkezdtem kocogtatni a repedést az ajtó mellett, ami a halt kötötte össze a nagyszobával, hát ez egy olyan hamis hal volt, és uh, hát gyakorlatilag az akkori barátnőm akkor állított be, amikor nagyjából már kibontottam az ajtófélfát, tehát hogy egy kicsit később jön, akkor én az egész lakást lebontom, de legalábbis az ajtófélfá az tuti, hogy ment ez az ajtókeret uh, kiesik, uh, mert uh, én úgy döntöttem, hogy hát addig fogom kalapáccsal ütni a falat, amíg a repedés meg nem szűnik, de a repedés az egyfolytában tovább tartott, és hát elég komoly kárt okoztam a saját lakásomban. Attól nem kellett félni, hogy a fölöttem lévő emeletek, eddig sok emelet volt fölöttem, rám szakad. De az egy hasonló falbontás volt, ma nem volt ilyen mérvű, Uh, Még egy hát sokkal kisebb volt. Uh, ma valamilyen tárgyat, gyerekek lehet egy kicsit halkában mögöttem. Uh, majd be fogok dugni, hogy végül is az uh, a hosszúságát tekintve milyen hosszú, a szélessége az nagyon. Hát ez, egy, egy ilyen arasznál, egy ilyen araszszerűség lehet, vagy annál valamivel több. A mélysége az minimum egy arasz, amit én az előbb a hosszának neveztem. Ide is ér hogy. De ja, az hosszabbnak tűnik, mint ahol be tudtam nyúlni, amit innentől kezdve szélességnek nevezek. Még valamit ott keféltem a hajlamon, hogy valami emberbenyomását képezzem, vagy embernyomását keltsem. De hát nem minden vonatkozásban sikerült úrra lennem a dolgokon. És ez csak is kizálog, az, ja amíg hát ugye most a zenei szerkesztést illeti teljesen véletlen, hogy mi van itt, a papírjaimat elhoztam, azt kontrolláltam, ugye keserű professzornak ez a vonatkozó tanulmánya nincs nálam, mert azt ugye nem tudtam kinyomtatni, mert nem volt internet. És ilyenről, ha nem is feltétlen ilyen részletességgel és pont ilyen okból egy nap folyamán, hát... Van, hogy egyszer se tudok beszámolni valahogy háromszor, négyszer, és ilyenkor ugye nincs más dolga, mint hogy helyreállítsam az egyensúlyomat, amely gyerekkoromban, ifjú felnőtt, majd felnőtt koromban sokszor a lehetetlenség kategóriája volt. Egy ez is vezérelt engem arra, hogy Psziáterhez forduljak. Berejt, vagy ezért a kezdet még voltak szüleim, meg voltak barátaim, néha volt barátnőm is, akik egyébként ebben a dologban segíthettek volna, de csak mérsékelten tudtak. Hogy ez most sikere, ahova én eljutottam, hogy itt vagyok, és ezt a történetet, ezt teljes hosszában egyáltalán nem kellett volna elmesélnem. Ezt nem tudom eldönteni, végül is megtettem. Az tény hogy ebben a rendszerezésben, amely a napi biztonságomnak és biztonságtalanságomnak a felállításában közreműködik, működik, közre játszik, ahhoz a munkámnak elévülhetetlen jelentősége van, vagy elévülhetetlen szerepe van, mármint ami a biztonságkeltést illeti, független attól, hogy a határfeszegetések révén, amely ugye a munkámban is benne van, ugyanabban a szférában, ahol a biztonságomat megteremtem, ugyanabban a szférában mindjárt biztosítom a bizonytalanságomra való okokat, minden esetre, mielőtt elvesznénk ennél csak lényegtelen kérdésekben, mint hogy mi az élet értelme, és miért beszél Márkizai úgy, ahogy beszél, és hogy mi a helyzet a koronavírussal, ezek teljesen lényegtelenek annak idején, amikor nekem ilyen problémáim voltak. Király júlival akkor én még jobban voltam, majdnem barátok voltunk, ő tanult vezetni az M7-esen közlekedtünk, és minden előzést úgy élt meg, mint amiben belehalunk, mind a ketten. A kocsit és mi is meghalunk, és én kizárólag talán akkor Házsuzsa iránti szerelmem bonyodalmairól számoltam be, és a király teljesen el volt képezve, hogy miközben ő azt gondolt, hogy a szemben lévő autó fölmászik a motorház. Tetünkre, és aztán be fog jönni az utastérbe, és mi szörnyet halunk. Én erről semmit nem vettem tudomásul, és kizárólag házsuzsa iránti viszonzatlan, vagy nem kellőképpen viszonzott érzelmeimről beszéltem. Hát így. Ez a Kejfej Jancsi. Elérhetőségem 061 712.42 8 perc múlva lesz 7 óra 31. hogy régebben arra se lettem volna képes, hogy Sarkadi Balázsdral beszélgetsek, mert Sarkadi Balázs is arról kérdeztem volna, amiről most beszéltem. Ma ékes és bizonyítéka lehet fejlődésemnek, ha képes leszek vele arról beszélgetni, ami miatt eredetleg megkerestem. Valamikor kilenc óra tájékán, amikor véget a mai műsor, tapasztalhatják majd, hogy képes voltam -e erre vagy sem. Most beszélgessünk erről, vagy valami egészen másról, de beszélgessünk. tegyék meg ezt a végtelen szívességet. Ahhoz, hogy beszélgethessünk, ahhoz föl kérne hívni a 061-712-42-es telefonszámot. Valaki megtöri a csendet? Vagy teljesen legyűgöztem őket, vagy teljesen megdöbbentettem őket, vagy C 061 712 42. Like a rock in the sea am i asking too much is your love Nem könnyítik meg a helyzetemet. Mint ha a falnak beszéltem volna. és felhívtam volna az üzenetrögzítőmet. Igen, hát igen, az egy ilyen stand-up komédi fordított volt, egy ilyen egy per stand-up komédi, úgyhogy azért kökentünk meg szerintem ennyire. A kejfejancsi az ez? Igen, én megszoktam, én tudom. én. Azt is bevallom önnek őszintén, hogy valamikor réges-régén azt is feltételeztem, hogy talán egyszer elhívnak engem. A maga módján hamarabb kezdtem, mint azok, akik ezt csinálják, de nem hívtak, én meg lehet, hogy egyszer írtam a litkainak, nem emlékszem rá. De az biztos, hogy nem válaszolt, és kéretlen vendég nem akartam lenni. Egyébként ön, ön ott helyt állna? Hát én azt honnan tudja, hogy ezt önnek kéne eldönteni. Szerintem igen. Én öntől kérdezem, hogy ön szerint helyetáll-e ön, helyet áll, de szerintem igen? Ezt én nem dönthetem el, ugye? Én itt most beszél, ugye a stand-up comedy abban a klasszikus formájában, amit, amit én stand-up comedy-nek nevezek, az valójában ilyen napi történéseknek az átadása. Tehát amit a comedy centráló lehet látni, Ez így van. azoktól, igen, igen, akiket látunk, azok valójában régi történeteket raknak össze, és még a legjobbak, így a bödőcs is, összefüggéstelen részekből. Tehát ott van olyan, hogy beszél valamiről nyolc percig, és aztán valami egész más következik, és az az egész más, az csak és kizárólag azért következik, hogy mondjuk egy óra, vagy egy másfél órás időtartam létrejöjjön, és ennek következtében igen hullámzóak ezek a teljesítmények, és ahogy előre haladunk az időre, időben, egyre gyengébb, hiszen ő is tisztában van azzal, hogy olyan dolgokat állít egymás mellé, vagy egy egymás mellé, amelyek az íg a világán semmilyen módon nem tartoznak össze, legfeljebb azáltal, hogy az ő életéhez tartoznak. Amit én ma elmondtam, az egy koherens egész volt, nem is volt másfél óra, nem is bírtam volna másfél órán keresztül mondani. Ha az, hogy ez egyébként szórakoztató-e, vagy mások nevetnek-e rajta, vagy nem nevetnek, de egyébként érdeklődnének-e ez iránt úgy, hogy mondjuk oda eljönnek ötvenen, százan, vagy adott esetben a Comedy Centralon megnéznék megné amennyi egyébként adott esetben Kovács Kristóf számára is, aki a producer mérvadó. Hát erről fogalmam sincs, sose próbáltam. Hát esetleg lehet, hogy ezt meg kéne próbálni. <gül> Nem szeretném, ha visszautasítanának. Ja, értem. Hát... Ö majd egyszer lehet, hogy hívni fogják, ha másképpen nem. ezután a beszélgetés után. <gül> Valószínűtlen szerintem, de ön egyébként saját magával kapcsolatban hasonlóról be tud számolni. Nem feltétlenül a stand-up hanem hogy otthon talál egy részt, azt a rést megpróbálja megnézni, hogy mi van mögött, és aztán egyszer csak azt veszi észre, hogy délutánban is elfelejtett átöltözni, pizsamában van, és dolgozni sem ment el, mert hogy egész egyszerűen nem tudta otthagyni a rést, amely, amely Amelyet megszüntetni akarta, legalábbis az okát szerette volna megtudni miért van, de egyikre se jött rá, és aztán hazajön a feleség, és azt mondja, mit csinálsz, Dezső. És akkor elmondja neki, és akkor azt mondja, hogy Dezső akkor öltöz zárt, mossa fogat, és most már a munkahelyre nem menj mert már délután 5 óra van, de azért valamit mondjál nekik, hogy miért nem volt ott. Volt már nem e, van is ilyen? Vannak furcsa napjaim, tény és való ritkán szerencsére, de elég feszített dolgozom dolgozom, úgyhogy nekem halál időre kell mennem és ja, De ez halálpontosan... rám is vonatkozik. Vannak, vannak furcsa napjaim, amikor össze, összekuszálódik minden körül. Mennyi engedheti meg magának azt a luxust, hogy fegyelmezetlen legyen? Vagy legalábbis belül fegyelmezetlen, miközben kifelé végzi a dolgát? Ki tudja, hogy az a repülőgép, amin nem ül, annak meg. a pilótájának a fejében milyen gondolatok járnak? Egyáltalán nem tehetem meg sajnos, hogy fegyelmezetlen legyek semmilyen, semmilyen szinten, semmiféle Milyen foglalkozást űz? Én három műszakban dolgozom, gépkezelő vagyok, és van hadd gyerekem, abból az egyik még egész kicsike, még csak 11 éves. Kicsi. Most ez arra utal, hogy önnek föl kell tartani a családot? Egyrészt igen, másrészt meg azért mindig vannak kötelező gyakorlatok. Hagy gyerek? Igen. És a gépkezelő az mit jelent? Hát, gép, igazából ennyi az egész, tehát egy három műszakos egyszerű prolimeló. Az enyém is félköznapi, egyszerű próróli meló. Képzelje el, én tegnap van még egy perc? Persze, persze. Nem mondhatok el mindent, mert az indiszkrét lenne. Régen egyébként mindent elmondtam volna, és azért mondtam el, mert nem indiszkrét voltam, azt hittem, hogy találkozunk az utcán, és pofázunk egymással, és hát akkor annak mi következménye? Lehet, legfeljebb megharagszik rám, de hát itt az ember harmadik, negyedik személyekről úgy beszél, hogy azért többen hallgatják, vagy nézik, mint kettem. Ilyen szekcióban mutatkozik be a Márkizai csapat, és tegnap ott voltam a Hold birtokom, ahol ez történik, már a másodszor jövétel lesz a harmadik alkalom, összesen négy alkalomban, de a másodikra nem kaptam meghívót, mert valami rotáció, van, amit én nehezen értek, de most ebben mm -hmm. ne veszünk el. Egyébként bármikor, bármilyen részletben el tudok veszni, és akkor teljesen elvesztem a fonalat, és valamit elmesélek, amiről teljesen lényegtelennek tartom, ez a bolgár györgy effekt. Ugye, amikor valaki elkezd beszélni, beszélt 10 percig, majd azt mondja, hogy de én eredetleg nem is erről akartam beszélni, és akkor mindig az jut az ember eszem, <gül> hogy oké, okay, rendben vagy, akkor miért beszélt erről 10 percig? Na, hogy egyik szavamat a másikban ölcsem um... És ez szintén összefüggésben van az én egész pónememmel. Tehát az egész karakteremmel. Ez, amiről beséltem az elején. Kifelé menet, mindig eltévedek előbb, elmegyek a pincébe, de megtaláltam a kiáratot, egy hölgy ment előttem. Ez a hölgy úgy hagyta nyitva előttem az ajtót, ismeri azt, amikor valaki a kezével vagy a lábával nyitva hagyja az ajtót, hogy ön is igen, ki igen. tudja menni, hogy közben olyan ingerültségről tett tanúbizonyságot a mozdulatai révén, hogy hát nagyon, tehát egy, ha azt kérdezi tőlem, hogy egy ilyen ingerült valakiről feltételezi e hogy ő egyébként nyitva tartja az ön számára az ajtót, akkor arra szerintem Tuti azt mondta volna, hogy nem. Kimentünk, és hogy miért tettem, ne kérdezze, megkérdeztem tőle, hogy idegese, mi nyugtalanítja, és azt mondta, hogy nagyon ingerült, és ott elkezdtünk beszélgetni, itt ugye már nagyon óvattal kell lennem, hogy ne legyen az illető felismerhető, pillanatok alatt elmondta, hogy mi zavarja, ez teljesen akceptálható volt, Uh, és valójában úgy álltunk ott egymással szemben, hogy hát most mennyi ideig fogunk beszélgetni, mert sem indok, nem indokolt, hogy egyáltalán elkezdjük, de ha már elkezdtük, akár folytathatjuk is. Uh, egy nálam másfél évvel vagy egy évvel idősebb hölgyről volt szó, ragyogóan nézett ki, ragyogóan volt öltözködve mint beszélgető partner teljesen lenyűgözött, különös tekintettel, hogy aztán, ugye egyik pillanatra a másikra, mint hogy ez a műsorban is előfordul, családi témára tértünk át, hogy miért ne kérdezze meg, és kiderült, hogy egy világhírű magyar filmrendezőnek a lánya, mm. amire egyébként a neve alapján akár gondolhattam volna is, mert hogy az apja nevét viseli, akkor szóba került még a mostoha anyja, aki szintén egy világhírű magyar filmrendező, és az anyukája, akiről már nem mertem megkérdezni, hogy éle vagy sem, mert addigra már elbúcsúztunk egymástól, és ha itthon lenne a barátnőm, hogy nem, nem nincs itthon, akkor biztos, hogy felhívtam volna. Na most képzelj el, hogy már odáig jutottam, hogy miután ő a lányával egy szigetországban bandukolt valószínűleg, én arra gondoltam, hogy én ezzel a történettel nem fogom őt szórakoztatni, mert fontosabb dolgai vannak, én erre korábban teljesen alkalmatlan voltam, tehát kurvára nem érdekelt, hogy valakit mi foglalkoztat, engem vigyen fel a padlásra. József Attila után szabadon. És így aztán ez a történet megmarad bennem, és minél több ilyen történet marad meg bennem, annál feszültebbé válok estére, mert ugye ezektől a történetektől a magam módján szeretnék megválni, és közben igyekszem arra is figyelni, hogy más is meg tudja velem osztani a saját történetét, és ráadásul még olyan benyomást keltsek, mint aki érdeklődő is. Ja, ezt, ezt azért nehéz megvalósítani. Ezt nehéz megvalósítani, de teljesen lenyűgöző volt. Tehát uh, hip állt egy világhírű család leállja előttem, ami persze semmit nem az, az a helyzet egyszerűségén, és azon, hogy ő ingerült volt, de például ez is történt tegnak. Uh -huh. Igen. mikor Egyetlen kezd a munkájába? Öt, tessék? Ön mikor kezd a mai munkájába? Most végeztem. Most voltam szakás, úgyhogy most mindjárt csíp az államonó. Egy mondatot szeretnék még önnek mondani, Szigye. a ma tegnapi műsorhoz a Jakobot, pastorius fölé alá lett volna, mondandóm, csak utólag tudtam meghallgatni, hogy igazából képzeljen el egy szituációt, hogy márkizaj Péter miniszterelnök úr leül a hosszú asztalhoz Vladimir, Vladimir csal és ott beszélgetnek, és akkor valamit akkor valamit lesz, rosszul mond, rosszul szól, és akkor kétszer annyi lesz a gázár. És akkor? És akkor kétszer annyi lesz a gáz ára, vagy nem hiszem. Egy nulla, hiszem. Nem. Egy nulla, egy nulla ami, ami semmi a végére, vagy, vagy valami, valami ilyesmi. Tehát egy ilyen elszólás, és akkor majd a Facebookon utána bogozzuk, hogy mi volt, hogyan volt, és akkor bocs, meg egyéb. Tehát. Akkor lenne mellette valaki, aki egyébként nem... E Steinmetz Ádám lesz, aki erre felhívja a figyelmet, illetőleg visszakérdez a Putyin. Tehát én azt gondolom, hogy a Putyinak nem érdeke egy országnak kétszer annyiért adni a gáz, csak azért, mert a másik fél szórakozott. Szerintem ez a világ keménye Köszönöm, hogy meghallgattad. Hány éves azt még áruljál? Én 50, kereken 50. És a legidősebb gyerek mennyi? 26, 27, most lesz a diploma osztója jövő héten. És egy alom? Uh, igen, igen, igen. Mit ha gondolkodott volna. Hát egy kivétellel, de végig velem volt. <gül> ezt, nem, ezt nem értem. Csecsem, csecsemő korától velem volt. Jó, az a gyerek nem az ön édes gyereke. Így van, de uh, gyakorlatilag nullától 24-ig velem volt. Ez két házasság? Nem. Egyházasság, egy. amivel jött magával egy Ami gyerek? Ami majdnem, majdnem megszakadt, de végül is folytatódott. És ő a legidősebb? Nem. Középen mondani. Ezt nem értem. Nem sem, de nagyon jó. <gül> de ne hogy van az? Ön, önnek van egy felesége, aki Igen? hozott magával egy gyereket, és közben mik? Még... Közben lett. Ja. Hát akkor az minimum egy, az, az egy éves szünet volt? Kb. Ja, ja, ja. Így van. Majd visszatért. Így van. Ön hívta, vagy önként jött? Szerintem csak egy ilyen villámcsapás hirtelen, ami aztán visszavill visszavillámcsapásódott. És ez könnyű volt? Tehát könnyű volt a visszailleszkedés? Igen, igen. Szerintem teljesen természetes. Ön nem kérdezett, vagy mindennel tisztában volt és visszafogadható volt? Persze. Nem, is, is, is, ismerős, ismer mindenki, mindenkit, tehát ilyen, de, mégis ilyen, de, de mégis csak ott hagyták. Hogyan? De mégis ott hagyták. Mármint kit, engem? Igen. Röldis, nem is kicsit? Ne, nem, de hát akkor nekünk már voltak gyermekeink, és akkor nem, tehát ez nem volt egy Jó, addig, hagyák, amíg távol volt, hatos. addig magának volt egy másik nője? Hát az egy-kettő volt addig, de annak olyan különösebb jelentősége nem volt. És hogyan jött vissza? Hmm, gyorsan. Hát gyorsan, hát mi, mit, mit nevezünk gyorsannak? Mennyi idő telt a távozás és a visszajövetele között? Hát szerintem négy hónap, öt. De addigra már ugye volt. És ne. önnel megbeszélt, hogy megtartja a gyereket, vagy ő közölte, hogy meg fogja tartani? Nálunk ez teljesen egyértelmű, hogy semmiféle gyermeket nem vetetünk el, sehogyan, semmiféleképpen. Nekem ez egy nagyon-nagyon régi álláspontom, hogy az a, olyan nincs. Tehát az, az ki van záró. Gyerek apját ismeri? Igen, persze. Jó, barátom. <gül> ez körülbelül olyan, mint a tegnapi ezzel a nővel. Köszönöm, hogy hívott. Én köszönöm. Viszal! Figyeljenek! De tényleg, hogy miért szeretik a vakok a sós kifrit? Mentem a lányommal a padlásról, és éppen Csider István Zoltáról beszélgettem. Mindegy, hogy mit. Nem publikus. Hosszú történet volt. Valahol a tervészkör után voltunk talán. Vagy már nem a tervészkör utól. Mindegy. A király utca környékén. Amikor egyszer csak ott át oldalt egy fiatalember, és azt gondoltam, hogy ez lehetetlen, hogy ez a Csider legyen, ő volt. A honpala szerint addig, amíg ilyen koincidenciák megesnek velem, addig nem kell aggódnom. Elég az az üreg a falban, meg hogy nincs internet. 061 712 42. Nem jó reggelt! Szépen. Fociról lehet, lehet beszélgetni? Szépen. nézted -e tegnap a Real Madrid Paris Nem hallgattad a műsort elejéről, elmeséltem a tegnap estét. Köszönöm! Nem hallgattad a műsor elejét. Az estétől kezdtem, és a második félidőt néztem, és azt mondtam, hogy engem lenyűgözött. Olyan volt, mintha valamilyen művészeti alkotást látnék. Ez a foci. Igen. Kézede, el, hogy én a 80. percben majdnem lefeküdtem aludni, mert fáradt voltam, de mondom, hát ezt a 10 percet már csak kibrom. Aztán a 90. ben megint gondolkodtam, hogy áúgy se lesz semmi, erre a 91. gólt gózlődtek. Figyelj, Fantasztik a neymar az a passza, Ige. amit a adott háttal, sarokkal, arra csak egy zseni képes. Igen. Úgyhogy, és a messzét sajnáltam, hogy vajon ő mit érezhet, amikor kihagyta a 11-est. Nem mm -hmm. tudom, hogy mit, mit érezhet a, a Messi, én megtörtem messi -ben azóta, hogy eljött a Barcelonában. Nekem, nekem a Messi most már nem az a Messi, mint aki volt korábban, és erre nem tudom jól elmondani, hogy miért. És sokkal szürkében játszott egyébként ebben a csapatban, mert, mert más stílusba pociznak ezek a srácok, mint a Barcelonások játszottak. Hát, messze nem olyan zseniálisnak tűnő a messi van miközben az az olasz srácok talán verattinak hívják, az meg mindenen átment. Nagyon klasszú játszott. Fiat, 22 hát, jó, jó olyan játékos ez. volt, akik, akik úgy játszák Igen. a focit, ahogy egyébként az Imuzici di Róma zenél. Igen, úgyhogy jó, jó, jól éreztem magam tennapestel. Nem csodálom. Na, hát erről a Gratulálok a csápák a magas nézettségéhez, hogy, mennyi, hogy összesen egy időpontváltozás ennyi tudjon okozni, ez zseniális húzás volt az RTL klubtól. Igen. A legnagyobb, aminek mindenki örül, hogy amikor a stárban Szár elkezdődött, akkor látványosan nem csökkent a nézettség, hanem egészen addig, amíg együtt ment a két műsor, addig csak, mondtam, 500 ezen nézték a stárban Szárt is, és amint a cápák közöttnek vége lett, onnantól ezzel felugrott 900-ra. A cápák között tartott. Követel a számokat? Igen, minden héten megnézem a nézettséget, érdekel, ha már részese vagy. a görbét is nézed? Hogyne, persze. Igen. Igen. Szia. Hello. Meg annyi termék megjelenést hallottak. akkor hogy hívjam fel a figyelmet, talán érdekes összekésre. A két billegő körzetben ö, visszalép, illetve elindul külön két elempés, az egyik a Nabrácsisnak a körzetében. milyen meglepő. Oszkó Péter utóbalandnak hívja. Márki Zajt, ezt követően a vizes VB szervező bizottságának a tagja lesz. Kíváncsian várom, hogy Simor Andrásnak milyen gesztust ezt majd a Fidesz. Oszkó Péter, lesz még a Kejfejáncsi vendége. Én azt gondolom, én pontosan értem az ön logikáját, de hogy ez a logika helytálló-e vagy sem, abban már korán sem vagyok annyira biztos. Hát pedig olyan elég egyértelműnek tűnik. Én ezt értem, Na, de ön a logikáját mindjárt úgy igazolja vissza, amire egyértelmű bizonyítékai nincsenek. Persze, nincsenek. Ezért mondom, hogy kezelje fenntartásra. Jól teszi. Viszont hallásra. 061-712-42 Agyanázatod kérek a képhez. Ez strong enough. Nulla három perc 3 Milyen momentumára utal vissza a terapi műsornak? A, a Mark Izzel mondta, az egyik betelefonálózó. Igen, végül, de és abban, abban, és... tehát az, az, az totális tévedés volt. Igen, igen, csak ezt tovább gondolva, tehát igazából itt nagyon, tehát szerintem körülbelül tíz éve van ez nagyon összekeveredve, nem tudom miért keveredett össze. Megmondom, hogy miért. Az én véleményem szerint azért, és ez a tévedés maximális kockázatával mondom, mert hogy az állam által nem jól ellátott funkciók ellátására illetve kontroll jelentkeztek be, nem meg, az állam nem megfelelő, tehát az állam kontrollálatlansága, valódi vagy vélt kontrollálatlansága okán a civil szervezetek jelentősége megemelkedett, a civil szervezetek finanszírozása az állam oldaláról, meg azért került fókuszba, hogy ezek valójában nem is kontroll szerepet töltenek be, hanem politikailag befolyásolni akarják, vagy megingatni a hatalmat, és ezeknek az együttese okozott egy olyan kvást szerintem egy tízes skálán 8-asra, amit ön érzékelhet. De ebben maguk a civil szervezetek is beálltak valójában. Ebben tehát, önnek ami... többé-kevésbé igaza van, ez meg egész egyszerűen a helyzetből adódó szereptévesztés. Tehát amikor egy előválasztáson arról beszélnek, hogy mondjuk egy előválasztáson vagy civil jelöltek indulnak, az úgy számomra, hogy a nem gondoljon az, csak az, vissza az én konfliktusomra az ATV-ben, a civilapályára, ami most is fut civilek nélkül. Igen, abszolút tényleg. is ugyanaz a Ugyanez. És amikor erre felhívtam a figyelmet, akkor azt mondták előbb-utóbb, hogy kívül tágasabb. Na, azért való a számomra, mert, mert ez a, igazából a civil szférának sem érteke, mert így nem tudja jól betölteni azt a De a civil szférától amit... független létezik. A létezik csak szerintem nem, nem bizonyos szempontból disfunkcionál. Nem, hát hogy mondjam, van egy olyan civil szféra, amely valójában nem civil szféra. Illetve van egy civil szféra, amely abból adódani, hogyha kilép ebből a körből, akkor automatikusan prostitualizálódik. Igen. Ez a magyarországi működésből adódik. Máshol Az állam ez működéséből. Nem Máshol nem jellemzők. Ehhez nem tudok hozzászólni más országban nem vagyok ah. ennyire járatos. Értem. Megértem a gondjait, és szerintem alapvetően igazabban, illetőleg nem biztos, hogy van, de amit érzékel, azt jól érzékeli a nem stimmelést. Okay. Reméljük, ez nem megoldódik. Nem lesz könnyű? Nem. Én ahányszor a, a, a Márki zaival SMS-ezem, és ez mostanásság viszonylag gyakori, mindig arra vagyok kíváncsi, hogy kapok-e visszajelzés, és az mennyire tekinthető érdeminek vagy sem. Egyébként, ha válaszol, akkor azért az már zömében érdem, elég sok dolga van, ha már válaszol, az nem hogy udvariasság, és tegnap három, három is volt ilyen. Ő benne például nagyon sajátságosan keveredik az, amit az emberek nem hivatásosnak neveznek. Uh, ugye az én körömben az ilyen politikusokat alapvetően autistának szokták nevezni, ugye az autizmus ebben az esetben azt jelenti, hogy valami olyan módon uh, viszonyul a környezetéhez, amiben van valami abnormális független attól, hogy hivatásszerűen űzi a foglalkozását. Ez épp úgy lehet gátló tényező, mint ahogy lehet segítő. Uh, én azt gondolom, hogy a Márkizai most hat-négy arányban áll azzal, hogy segítő. Van még egy perc? Tegnap voltam ugyanezen a, a szekcióülésen, a, a, az Együtt Magyarországért Mozgalomban, ismét hat szekció mutatkozott be, utána lehetett beszélgetni, kérdezni, gyakorlatilag senki se kérdezett, és a társaság is nagyon jellemző volt. Politikusok vagy háttéremberek, háttéremberekkel beszélgettek, újságírók, újságírókkal nem vegyültek. Ő. Ezt az ember azért általában észre szokta venni, és én ebből egyebek közt anélkül, hogy egyetlen nevet is említenék, ha utána nézve megtalálja a sajtóba, hogy kik voltak, ez majd egy személyes csapat az ellenzék ez Márkizai vállára van felpakolva, akarva, akaratlan, senki nem tudhatta, hogy az előválasztás ezt hozza, senki nem tudhatta, hogy az előválasztás ennyi embert meg fog mozgatni, és senki nem gondolta volna, hogy lesz egy ember, akinek annyi mindent megbocsájtanak, amit másnak soha. Hogy a Márkizai ezt fogja -e bírni tehetséggel, fizikai erővel, türelemmel, hogy a népek ehhez hogyan viszonyulnak, ez természetesen a Fidesz elutasítottsága nagyon nagyban kell, hogy közrejátszom, mert ha ez nincs, akkor egyébként egy ilyen ember nem tud így érvényesülni. Ez gyakorlatilag kulcsa lesz a 2022-es választásoknak. Ez így van. Ez így. És a Márki zaj... Az, a saját energiáira és az egész létezésére figyelnie kell, miközben ő maga erre nem nagyon figyel, mert, mert mert az, hogy ő milyen formát hoz, az alapvetően befolyásolja, tehát mintha egy egész csapat csak azért lenne, hogy ő annak a gulának a tetején álljon, és ez tegnap nagyon szembeszökő volt. Fontos lenne, hogy legyen a Palinak, elnézést Márkizai Péternek egy olyan víziója, amit elő tud adni azon kívül, amit eddig előadott, egy új szólam, egy új szóló, egy új hang, hogy lesz-e ilyen vagy sem, nem tudom. Az is lehetséges, hogy ezzel is be lehet jutni a célba. Én tegnap azon véleményemnek adtam hangot, hogy szerintem ez előbb-utóbb kevés lesz, de hogy mit hoz az élet, mit hoz a sors, nem tudom. Azt tudom, és ez szintén a tévedés kockázatával mondom, hogy a Fidesz egy tízes skálán nyolcasra rutinból focizik, és ez a rutin megbosszulhatja magát. Igen, de attól még ez egy nagyon nem tűnik. Tehát, uh... De én most nem a kiegyenlítettségről beszélek, én erről a két dologról beszélek valakiről, aki egy amatőr profi, és egy másik, aki unottan uh, viszonyul ehhez. Uh, az előbb használtam és szólt már elfelejtettem, tehát az, hogy ez, ezek állnak egymással szemben. És az önök reflexiói akik majd elmennek szavazni kb. ez a választási lehetőségünk sajnos. Nem annyira sajnos. Az pontosan két étellel több, mint ha semmi se lenne. Viszontlátásra, viszont, viszont 061 712 Ez a Róna Péter például megmozgatja az embereket, de egy nagyon rossz választás. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én is a tegnapi műsorra szeretnék visszatérni, hogyha lehetséges. A műsor végefele volt ennek egy mondata, hogy, hogy mennyire tud... Hogy mégis, mégis a felszínen tud maradni a márkizai ebből a fajta kommunikációval, amit csinál. Illetve hát nem, nem is ebben a kommunikációval, most már azt mondom, hogy ezzel a létezéssel. És én ezt, ezt én inkább azt kérdeztem meg magamtól, hogy, hogy, hogy ő, ne, ő nem felszínen marad, hanem őt felszínen tartják. És itt utalhatnék a az Ungvári Krisztiánra, aki... De az ungvári, ő, ebben nincs igaz az Ungvári Krisztián az következmény. A márkizai hamarabb lett ilyen, mint amilyen módon most őt fenntartják. Ő, mert valószínűleg igen, csak az, tehát nem ismerték fel, hogy ilyen, és most ez, hogy, hogy, hogy ez már mennyire szól az Ungvári kristiánról Az, hogy fenntartják. Meg az ez egy nagyon a, jó kérdés, de ez már egy olyan tömeglélektan, ami ami most éppen alakult. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban véleményt formálnánk, akkor a napi kurzus tudjuk elmondani, hogy mi lesz áprilisban. Akkor is napi kurzus lesz egyébként, de annak a napi kurzusnak nagyobb lesz a jelentősége, mint a mai -nak. De amit mond, abban igaza van. És ebben mit lehet kezdeni? Nem kell kezdeni? Nagyon jól beszél, semmit nem kell vele kezdeni. Semmit. Tehát alapvetően most felfedeztünk egy olyan színárnyalatot, amilyen színárnyalatot korábban nem láttunk. És érdekes módon ez a színárnyalat, ha nem is tetszik, nem tudjuk elfelejteni. Ennek a színárnyalatnak nagyon sokat kell tennie annak érdekében, hogy ilyen maradjon, mert ez a színárnyalat egyébként bizonyos szempontból, is nem szeretnék túlköltői lenni, azért rendelkezik a szivárvány vonatkozásaival, vagy, vagy karakterével. Tehát a szónak abban az értelmében, hogy bizonyos légköri viszonyok között fennmarad, bizonyos légköri viszonyok között viszont eltűnik. A márkizai hála a jó jóistennek ezzel nincs tisztában. A hát, a az pár már pár. nagyobb probléma, hogy a körülötten lévők sincsenek ezzel tisztában. Én egyébként, mint egy ilyen alkalmi kampánytanácsadó tanácsadó, egyre inkább azt mondom, hogy a Márkizai Pétert az összes hülyesége dacára úgy kell béké hagyni, ahogy van. Sajnos vagy hál' Istennek, rész aláhuzandó, a Márki Zajban potenciálisan benne van a csodafegyver. Hát és akkor csodafegyverbe bízunk. tehát ez így elég, elég rosszú. Tényleg egy csodafegyver. E, aztán, hogy a, amikor nyernek, azt követően mi van, azt követően ott létet, tehát hogy mondjam, utána más szituáció van. Akkor már megjelenik egy csapat. Most nincs igazából egy csapat. Ez a csapat is döbbenten áll. Figyeljen, a gyurcsány helyzete gondoljon bele, hogy egy ilyen fegyelmezett, tehetséges pali, mint a gyurcsány. Hogy húzódik vissza? Néha ír a Facebookon, nem nyilatkozik. Számára mekkora katasztrófa lehetett a Márkizai győzelme, azt nem tudom eléggé hangoztatni, emberileg. És egyébként pedig beállt mögé inkább tudattal, mint lelkesedéssel, de ezzel is szolgálva azt, ami a Márkői Zai kiteljesedését végül is egy győzelemhez vezetheti. És akkor előjöhet a gyurcsány. És a többiek is. Ezért nagyon rossz választás az Róna Péter, mert a Róna Péter személyében pontosan a hat pár borzalmát látjuk. Elek István és Iványi Gábor úgy lettek igazságtalanul színné égetve, amiután Róna Péternek nem lehetett volna képe elvállalni. Na, de ebbe, ebbe egyébként tök, szóval számolva ez döbbenetes, hogy miért nem az Iványi. Megmondom de... miért, azért, mert az egyik párt megfurta. És hat párti konszenzus kellett. Hát jó, de, de, de Iványit is a, a Márkizai dobta be, tehát azt nem, nem tudjuk, nem, azt nem tudjuk. Azt nem tudjuk, de tök mindegy, hogy ki dobta be. Azt kell, hogy megértsé, hogy erről nem tudhattunk volna. Hát ebben igazából uh, utalt erre, a, hogy nem akarja tudni, hogy mi, mi történik a konyhában. De itt arról volt, hogy nézze, az történt a konyhában, az én tudomásom szerint meg nem erősített információk szerint, hogy Iványi gábor a Jobbik megfúrta, mert hogy egyszer lenáciszta a pártot, és közölték, hogy Iványi Gábor nem lehet. Hogy ezt egyébként miért nem tartották a színfalak mögött, nem tudom. Könnyen lehetséges, hogy azért, mert azt gondolták, ha kirakják az Iványit, akkor a Jobbik egyébként annak a társadalmi hatására, már a társadalmi hatására, hogy kiáll az Iványi mellett, visszakozik. De nem visszakozott a Jobbik, így aztán ennek következtében más kellett keresni. Én nem vállaltam volna. Tudja, annak ideje a Magyar Rádióban az volt, hogy volt egy szerdai műsor, és akkor valakit kedden ön felhívott telefonon, hogy nyilatkozzon, és akkor a professzionális nyilatkozók, mert hogy voltak ilyenek, mindig azt kérdezték, ki mondta le? Mert hogy tudták, hogy ők valakinek a helyére kerülnek, hiszen szerdai műsorhoz nem kedde hívja fel az ember a Igen. közreműködőt, legalábbis annak idején ez nem így volt divat. Ez például rongálja, de sok minden segíti. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ez a szám most végig megy, mert a végét nagyon szeretem. Egy telefon még belefér. There would always be a chance for me <coughs> With someone I could live for Nowhere I would rather be Is your love Like a rock in the sea Am I asking too much Is your love Maradjunk abba, hogy nincs több telefon, ez a szám vég, megy aztán felhívom Sarkadi Balázs akadémikust. Köszönöm a közemműködést, kiválóan teljesítettek. Reggelt. Jó reggelt! Jó Mi a megszólítás? Professzor úr, akadémikus úr, hogyan szólítják az ilyen szakálas embert, mint önt? Engem, Balázs. Balázsnak nem szólítanám, azért hát ezért ö, nem voltunk együtt katonák. <gül> Új háttér van ön mögött. Hát a kollégáim kollégáim Balázsnak szólítanak, de hát lehet. <gül> Professzor úr, az Pro nagyon, nagyon elő megszólítás. Új háttér van ön mögött. Múltkor egy másik szobában voltunk. Igen, csak oda nagyon besütött a nap, és ez megzavarta a mi beszélgetésünket. Én nagyon élvezem az ön kommunikációját, és azért mondom, hogy kommunikációját, mert érzékeltet olyan dolgokat, amelyek túlmutatnak a beszélgetésen. Sőt, azt a luxust is megengedi magának, hogy elmondja, hogy miről nem akar beszélni, és aztán arról előbb-utóbb beszélünk, mert hogy azzal is kifejezésre jutatja, hogy ez egy fontos dolog, és úgy hívja fel rá a figyelmemet, hogy adott esetben én azt egyébként magamtól észre se vettem volna. A mai beszélgetésünk témája konkrétan ilyen, hiszen amiről itt most szó van, vagy szó lesz, azt már múltkor is érintettük, csak azóta kiterebélyesedett, holott nagy valószínűséggel ön már akkor is tudta, hogy elindult egy olyan folyamat, amely Friederikus után szabadon nem jöhetett volna létre, hogyha a miatt nem tesz feljelentést az odjéjé. Hát igen, ez egy meglepő akció volt, nem csak engem, hanem a az egész kutatótársadalmat meglepte, hogy egy szakmai vitát ilyen módon igyekezzék lesz. Ez ám, szeretem adatolni, különs tekintettel, hogy ön erre külön felhívja a figyelmet más vonatkozásban, így időnként, hogy ezt annak idején poszletanárul mondta a bölcsészkadó, nem árt, hogyha a téma ismerete befolyásolja a diákságot. Elmondom a hátteret, és abból aztán adódik a kérdés. Január 31-e, 2022 rímhír teljesztés büntetének gyanúja miatt feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és élelmezés Egészségügyi Intézet, a Budapesti Rendőrfőkapitányságon közölt az intézet héttől a Magyar Táblirat irodával. Az ugyé azért tett feljelentést, mert 2021 decemberre és 2022 januárja között különböző internetes médiumokban félrevezető állításokat tartalmazó cikkek jelentett meg a favipiravír hatóanyagú gyógyszerekről. A cikkekben közölt állítások a favipiravír kérdőjelezik meg, melynek következtében a koronavírus járvány elleni védekezés eredményességet is akadályozhatják, és alkalmasak lehetnek arra, hogy a betegek bizalma a gyógyszerekben és a gyógyszer által kiváltó gyógyhatásban megrendüljön, fogalmaztak a közleményben. A hatóság álláspontja szerint az infektológiai szakmai kollégium állásfoglalását is figyelembevéve megfelelő klinikai evidenciákon és irodalmi adatokon alapulva, a hatóanyagú gyógyszerek alkalmasak arra, hogy a COVID-19 megbetegedésben segítség, a vírus terjedésének megakadályozását ezáltal lehetővé téve a betegség megakadályozását és elősegítve a betegek mi hamarabbi gyógyulását, így tehát a magyar távirati iroda. Nem kellett olyan nagyon sokat várni, ugye ez január 31-e, február 1-én gondolatok a Favi piravir hatásosságáról és a tudományos vélemény nyilvánítás szabadságáról, címmel értekezett, Ferenci. Tamás, a szerző klinikai biostatisztikus orvosbiológiai mérnök, aki egyébként hivatkozási alapot képez, vagy képezette a Magyar Tudományos Akadémia tegnapi állásfoglalásában is. Haladjunk időrendben. Ön ezt mikor hallotta? Akkor, amikor elhangzott? Hogy feljelentést lesz? Hát igen. Lehetett újságokban, internetes portálokban olvasni. Nem hitt a, a szemének? Nem hitt a fülének? Vagy egy csarkad, balás, hogyan reagál egy ilyenre? Én egy ilyen nagyon nyugis ember vagyok. Nagyon milyen? Értő. Először, kimaradozik időként az internet, nem lehet hallani, hogy ön nagyon milyen ember? Nagyon nyugodt, vagy nyugis ember vagyok, és érdeklődéssel szoktam figyelni az ilyen a tudományos életet is érintő fejleményeket. Részben végre bekerültünk az újságba, részben azért ez egy, egy megdebbentő álláspont, hogy egy szakmai vitát rendőrségi feljelentéssel próbálni lezárni. Ön érezte, mint ebben a szférában járatos ennek az előszerét? Most pedig én nem úgy, úgyhogy... Azt kérdeztem, hogy az előszelét érezte ennek. Hogy micsoda? Az előszelét. Hogy ez, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez már létezett, hogy ez már valójában valaminek a következménye. Hát igen, mert újságírói kérdésre többen is elmondtuk, hogy ez a favipiravír, ez egy nagyon kérdéses hatásosságú... Szer, az engedélyezés, és, és engedélyezés, amit nagyon fontos tudni, hogy ez azt jelenti, hogy akkor nem vizsgálták meg ebben a betegségben, a COVID-betegségben a hatékonyságát, illetve legalábbis ellentmondásosak a adatok, és az utóbbi időben már tavaly novembertől sorban jelentek meg azok a nagy összefők, aztán a hogy nem még egyszer, bocsánat. Nem, csak az internet minősége rossz. Visszahívom, hát hogyha illetve a kollégáim megmondják, hogy az ő részéről vagy a mi részünkről tudunk-e bármit tenni, gyerekek, mit lehet tenni? Azt mondják, hogy lehetséges, hogy önnél akadozik az internet. Akkor egy pillanat, átmegyek egy, egy jobb helyre. <gül> Akkor egy harmadik helyszínnel is megismerkedünk. Köszönöm. Igen. Megpróbálkozunk. Oké, okay, addig kikapcsolom. Köszönöm. Köszönöm szépen! Hát, ha most jobb lesz. Az infektológiai szakmai kollégium állásfoglalása, az mi volt ez ügyben? Hát, egyrészt nincs olyan, hogy infektológiai szakmai kollégium. Van egy ilyen tanácsadó testület, amelyek állásfoglaltak abban a tekintetben, hogy milyen gyógyszereket érdemes alkalmazni, ebben a betegségben, és ott szerepel a favipiravír a megelőzésre és a korai gyógyításra, de avval a megjegyzéssel, hogy egy előre vitatható a hatása. Na most ez valóban így volt egy évvel ezelőtt, azután már kevésbé vitatható, hogy, hogy ennek a hatása erősen megkérdőjelezhető. Az ugyei ebben a körben, amiről mi beszélünk, valójában, mit képvisel? Mi az, amit ők alapvetően, mint egy szervezet kifogásolnak, vagy kifogásolhatnak? Az OG-nek az engedélyezése is úgynevezett off-label, tehát célterületen kívüli engedélyezés. Ez azt jelenti, hogy minden egyes betegnek, aki ezt a gyógyszert beszedi, annak egy nyilatkozatot kell adnia, hogy tudomásul van arra, hogy ez tulajdonképpen egy kísérleti gyógyszer, és nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a mellékhatásokról tudomása lesz. Ez egy nagyon érdekes nyilatkozat, mert ennek a gyógyszernek elég komoly mellékhatásai lehetnek, elsősorban terhesség, Alatt, mert állatkísérletek azt mutatták, hogy a, a beszedése aztól szüléseket, tehát magzati rendellenességeket eredményezhet. És hát ez egy borzasztó érdekes, én szívesen felolvasom az erre vonatkozó tájékoztatót, amit minden betegnek, amikor megkapja ezt, alá kéne írnia. Hogy, alá kéne, vagy alá kell? Hát az a helyzet, hogy ugye a... Pont ebbe a vészhelyzeti állapotba az orvosok kevésé elérhetőek, tehát gyakran az van, hogy a házi orvos egy telefonhívásra, amikor bejelenti a beteg, hogy, hogy COVID pozitív, akkor fölírja ezt a favipiravirt, ez eljut egy felhőn keresztül a gyógyszertárba, ahol a gyógyszerész kiadja a gyógyszert, általában nem, hanem valaki ismerős rokon elmegy ezért a gyógyszerért, és a aláíratják vele, hogy tudomása van arról, hogy alá kell írni egy belegyező nyilatkozatot és tájékoztatót, amit után vissza kéne juttatni a háziorvoshoz. orvoshoz. Na most a, a nehézségek miatt ez a gyakran nem valósul meg. Számos esetről tudok, amikor megkapta ezt a gyógyszert, veszedte semmiféle, végül is nem írt alá semmiféle ilyen nyilatkozatot, és e, itt, itt szerepel az előírás, hogy a fabipira magzatkárosító hatása miatt az alkalmazás kapcsán fölhívjuk a figyelmet. A fabipira szedése ellenjavalt volt feltételezhetően vagy igazolt várandósoknak. Fogamzóképes korú nőnek a fabipira kezelés alatt, valamint a rákövetkező hét napig hatékony fogamzásgátlás. Átjut az anyatejbe, ezért a favipiravír kezelés esetében a szoptatást azonnal abba kell hagyni. A favipiravír bejut az ondóváladéba, ezért a favipiravír kezelés alatt, és utána napig ószert kell használni a férfinak, a férfianak favipiradvira a történet kezelése során, és rád hét napig, még ószer védelmében is kerülnie kell a szexuális kapcsolatot, feltételezhetően vagy igazoltan várandós partnere. Na most, hát ezek elég komoly feltételek, és én nem hiszem, hogy ezt sokan teljesítették, komolyan vették, már pedig ennek a gyógyszernek ez a Fő Isten mencs, hogy olyan ö, utakra vigyem, ami nem akar közlekedni. Aztán, ha ügyvédje jelenléte nincs ott, akkor gondolj át, hogy mit válaszol. De ö, azt árulja már el nekem, hogy miután ön világosan beszél, én kellőképpen utána néztem ennek a történetnek valami halván segít fogalmam van róla, milyen érdeke fűződik az ügyéinek ahhoz, hogy úgy cselekedjen, ahogy cselekszik, amivel némileg áthágja azt, a, azokat az óvintézkedéseket vagy sokkal erőteljesebben lép fel annál, mint amit ön egyébként indokoltnak vélt, és ezt már korábban elmondta, illetőleg ami azóta a kommunikációban megjelent. Van-e érdeke az ügyének, is? Ha igen, az mi? Ez egy nagyon furcsa helyzet, ez a vészhelyzeti gyógyszerengedélyezés, vagy éppen a vakcinaengedélyezés, és hát meglehetősen példátlan is a magyar gyakorlatban. Nyilván emiatt lehetnek Jó, ilyen... Jó, ezt még más gyógyszerről szól, és miatt feljelent, és más gyógyszer alkalmazása miatt nem tettek. De nem is tehettek volna eddig, mert ezt a... A paragrafust a büntetőtörvénykönyvből még a 90-es években az alkotmánybíróság kivetette, Tehát normál körülmények között nincs ilyen Magyarországon a rémírterjesztés. Ez most egy vészhelyzeti törvénykezés alatt került be. Már erről is hozott az alkotmánybíróság egy állásfoglalást, hogy hogy csak milyen esetekben elfogadható, de például, hogyha valaki tudományosan megalapozott véleményét hangoztatja, az, akkor ez a paragrafus szóba sem jöhet. Tehát én azt gondolom, hogy itt jogilag. Ne alkalmazni. Hát tudományosan meg, meg rettentően ellentmondásos. Én ezt értem, a, de azt kérdezem, hogy ha és miatt feljelentést tettek, akkor arról ön tud, miközben nem kötelessége tudni róla, hogy elindult egy nyomozás ebben az ügyben, vagy hogy tényleg megtette az ügyész a feljelentést, vagy csak fenyegetőzött vele, függetlenül hogy a szöveg egyértelmű, azt mondja, hogy tett. De hogy a rendőrség erre hogyan reagál. Tehát, hogy ennek a folyamata ahol tart, erről ön tud-e? Mert erről egyébként a Magyar Tudományos Akadémia közleményes sem számol be, már pedig azért az nem lenne egy utolsó szempont, hogyha ezt követően nem csak, hogy a feljelentést visszavonnák, hanem nyilatkoznának a nyomozó hatóságok, hogy ők egyébként ezt nem fogadták be annak megalapozatlansága okán, de erről egyáltalán nem hallani. Hát én erről nem tudok, és megmondom őszintén, nem is nagyon követtem ezt a folyamatot, azt még látom, Híradóba, hogy a rendőrség képviselő nyilatkozott, hogy ők valóban megkapták ezt a feljelentést. Innentől én, én teljesen abszurdnak gondolom, hogy ebből valóban nyomozás indulhasson, hiszen itt egy szakmai vélemény, egy szakmai állásfoglalás hangzott el, az újságírók egyébként nagyon kiváló újságírók, akik szakmailag elmélyültek ebbe a témába, ő számára nyilatkoztam, ezeket a nyilatkozatokat. Itt megálloljunk egy pillanatra, mert hiszen Ferenci Tamás írásában utal is erre. Bár a sajtóközlemény egyetlen ilyen cikket sem nevesít konkrétan, de a favipíravírról a magyar sajtóban megjelenő cikkek száma és az ódgyei közleményében megadott megjelenési dátum, valamint, hogy online cikkekről van szó, meglehetősen egyértelművé teszi, hogy melyik két írásra a 24.hu és a kibitre gondoltak. ön melyikben nyilatkozott? Hát, végül is aki csak kérdezett, én mindenkinek válaszoltam, és mindig azt kértem, hogy küldjék vissza, amit leírnak, és én ott ellenőrizni tudtam, ez nagyon korrektül ment, hogy amit mondtam, az került ebbe a, az írásba. Egyébként nyilatkozom én bárkinek, aki megkérdez, és ezt szakmai felelősséggel teszem, és ezt azért tartom fontosnak, mert egy ilyen nagyon komoly népegészségügyi katasztrófa helyzetben, hogy ki mit mennyit szed be, milyen vakcinát kap, milyen gyógyszert alkalmaz, ezek borzasztó fontos kérdések, több százer embert érintenek, és úgy érzem, hogy ehhez nekem megvan a szakmai hátterem, hogy ebbe véleményt mondhassak, folyamatosan követem többekkel együtt szakemberekkel az irodalmat, azt fölmérjük, melyik a hiteles olvasnivaló, és annak alap Erről jár, még lesz szó, hiszen az Indexen való küzdelméről egyszer már beszéltünk, de most sajnos vissza kell idézni. Olvasom tovább a vonatkozó részt Ferenci dolgozatából. Bár a kezdetben valóban voltak biztató eredmények a legfrissebb, az ezzel kapcsolatos orvosi tudásunk egészét áttekintő és összegző metaanalízisek szerint a virnak nem sikerült kimutatni a hatását az olyan úgynevezett kemények vépontokra, mint a halálozás vagy a lélegeztetés igény. Majd később. Miután a kórházban kezelt betegeknél nem sikerült érdemi hatást kimutatni, a kutatás abba az irányba fordult, hogy a járó betegeknél rögtön a tünetek megjelenése, illetve a diagnózis felállása utána alkalmazva hatásos lehet -e a gyógyszer. Ezek szintén siketlenül végződtek. A japánok, ahonnan maga a gyógyszer származik, le is állították a saját vizsgálatukat. A fentiek fényében érthető módon a favipiravir használata nem szerepel az amerikai kezelési irányelvben, nem szerepel az angol irányelvben, nem szerepel a német irányelvben, és nem szerepel a WHO irányelvében sem. Majd ezek után két pontot e, említ, illetve én két pontba szedem Ferenci véleményét. Önmagában is kérdés jelent, hogy ezek után hogyan szerepelhet a magyar COVID-19 kezelési protokollban a gyógyszer. Az igazi probléma azonban nem is a szerepeltetése, hanem a transzparencia hiánya, hogy nem ismerhető meg, hogy a magyar irányelv kidolgozói milyen tudományos ismeretek alapján, milyen bizonyítékokra támaszkodva fogalmazták meg ajánlásukat. Professzor úr, önmagában is kérdést jelent, írja a Szerzője Ferenci Tamás, hogy ezek után hogyan szerepelhet a magyar COVID-19 kezelési protokolljában a gyógyszer. Ön tudja a választ? Igen, nagyjából tudom, tehát úgynevezett indikáción túli gyógyszeralkalmazás. Ez azt jelenti, hogy maga a hatóság nem vizsgálta hatékonyságát, de már korábban influenzára alkalmazott volt ez a gyógyszer, ezért a akkori szakirodalom alapján lehetővé tette, hogy ebben a célterületen túli alkalmazásban, különleges körülmények között a házi orvos felügyelete alatt alkalmazható legyen. Ami a, a baj lett ebből az, hogy, hogy reteletes tömegben elkezdték alkalmazni a gyógyszert, és bizony megfelelő körültekintés vagy felügyelet nélkül. Az De mi, mi az igazság a Ferenczi Tamásnak abban, hogy nem ismerhető meg, hogy a magyar irányelv kidolgozó, milyen tudományos ismeretek alapján milyen bizonyítékokra támaszkodva fogalmazták meg ajánlásukat? Voltak ilyen Ez bizonyítékok, vagy sem? E az irányelvek nem arról híresek, hogy ott a, a szakmai részleteket is alkalmazni kell, hiszen ez elsősorban a gyakorló orvosoknak szól. Ott föl vannak sorolva Ugye, azok egy, a... Egy közterül de... azt írja Ferenc, hogy a magyar irányelv egy kinyomtatott, majd rossz minőségben beszkennel 19, vagy 12 oldalas fájl, ami egyetlen irodalmi hivatkozást nem tartalmaz tehát ez így van, de hogy úgy mondjam, nálunk ez a szokás, tehát hogy egy házi orvos nem kívánja részletesen követni a szakirodalmat, egyébként nincs is rá ideje meg lehetősége, ezért az adott szakmai tanácsadó testület ad ki egy ilyen véleményt, amiben felsorolja, hogy ő mit lát alkalmazhatónak. De a favipiravírnál í újra hangsúlyozom, hogy ott szerepel, hogy egyelőre nincs rá megfelelő bizonyíték, hogy ez hatékony lenne. Tehát maga az irányelv is tartalmazza azt, amit én több helyen elmondtam. De az irányelv is még tavaly novemberi, és tavaly november óta is rendkívül sok új adat született, most zárultak le azok a hosszú távú nagy kutatást, azt mutatják, hogy sem a megelőzésre, sem a gyógyításra igazából jelentős hatása nincs a favipiravír szedésének. Most éppen Ferenci Tamással készítünk egy szakmai cikket, ami, ami hát nagyon alaposan körbejárja ezt a területet. Ez is egy metaanalízis lesz, tehát átnézük a cikkeket, melyik hihető, melyik nem, melyik megbízható, és mit mondanak. És ennek a a Legábbis az előzetes eredménye az, hogy sem a megelőzésbe, sem a gyógyításba nem hozott jelentős. Ugye ezek el... után írja a Ferenci Tamás, és aztán ez már egészen gyorsan vezet az akadémia relatíve gyorsan állásfoglalásához. A jóval nagyobb probléma, hogy az ugyei az általa el nem fogadott álláspontot nem tudományos értelemben vitatja, hanem a rendőrségen büntető feljelentést tesz egészen pervers helyzettel állunk tehát szemben, írja Ferenci Tamás. A favipira vér hatásosságáról a tudományos ismeretekkel szemben álló kijelentéstevők feljelentik a tudományos ismeretek talaján álló kijelentéstevőket rémhír terjesztés miatt. A nyilvánosság először zajló kommunikáció olyan mintázatot mutat, és azt a látszatot kelti, hogy a szándékuk megfélelmíteni a kutatókat. Majd később megmutatva, hogy mi történhet, ha valaki elmondja álláspontját. Az meg sem próbál vitatkozni, majd később az ügyéj bilincsel való fenyegetéssel kíván vitatkozni. Az ügyéj nem használhatja fel így később. Egy tudományos vitában eszközként, hogy feljelentést tesz, hát ha a vitapartnereit elviszi a rendőrség. Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy ez a probléma független attól, hogy kinek van igaza. Ha az ügyének az első sortól az utolsó sorig mindenben igaza van, írja Ferenci Tamás, és a két az első sortól az utolsóig mindenben téved, akkor is elfogadhatatlan, hogy börtönbe zárással fenyegető eljárást indítanak, mert kutatók elmondták a legjobb tudásukon és friss nemzetközi kutatási eredményeken alapuló véleményüket egy tudományos kérdésben. Majd később. Ha a tudományosan megalapozott vélemények nézetek, álláspontok szabad áramlásba tesznek egy gátat, akkor meghal az a rész, ahova beáramlanának ezek az információk. A közösség érdekeit nem szolgálja a csend. Az ügyé természetesen pontosan tudja, hogy a fejlentésnek semmi értelme, és el utasítani. De nekik ez mindegy, mert a célt a bilincs meglengetését, az, hogy a büntető eljárás súlyában rettentsék el a kutatókat a véleményük elmondásától, elérik. Azt írja később, azt gondolom, hogy a Magyar Egyetemeknek, kutatóintézeteknek, a Tudományos Akadémiának nagyon egyértelműen és nagyon határozottan ki kellene állniuk ezen a ponton a Tudományos Vélemény szabadsága mellett. Ez az írás a február 1 érvényes álláspontot, vagy állapotot tükrözi. Uh, Február 1-én ön milyen állapotban volt ön és tudós társai, akik aztán később állásfoglalást tettek közzé két nappal később? Hát Ferenci Tamás állásfoglalása nagyon sarkos és heves, egyébként alapvetően igaza van. Abban én vitatkoztam Tamással, hogy minden körülmény között helytelen egy ilyen álláspont. Akkor nem helytelen, hogyha valaki valóban a, a tudomány eredményeit elferdítve, letagadva, azokat meghamisítva próbál valamilyen módon beleavatkozni egy ilyen vészhelyzeti kezelésbe. Tehát vannak szélsőséges esetek, és a hatóságok, hát ezt a, az ő munkájuknak ez a része, hogy megpróbáljanak védekezni ezzel ellen. De itt egyáltalán nem erről volt szó, és ezt szerintem a ügyi munkatársai is nagyon jól tudják, hogy, hogy itt olyan szakmai vélemény hangzott el, ami igyekszik megóvni az embereket attól, hogy feleslegesen szedjenek egy kevéssé vagy, vagy egyáltalán nem hatékony gyógyszert, amelynek mellékhatásai is lehetnek. Itt most fontos a, a tudomány álláspontját képviselni ami azt jelenti, hogy egy gyógyszer esetében a kockázat és a hatás arányát kell vizsgálni. Hogyha a hatás minimális és azért komoly kockázat van, akkor azt általában széles körben nem lehet alkalmazni. De egyébként az OGY alkalmazási leírata is ezt mutatja, hiszen még nem mondja, hogy egyértelműen hatékony, addig előírja azokat a feltételeket, amelyek mellett használni lehet. De ha ezt a hogy a életére lefordítja, ezt úgy szokták mondani, hogy a, a buli per macera arány milyen. Tehát mennyi ebbe a buli, és mennyi a macera egy adott esetben. Itt nagyon kicsi a buli, és nagy a macera. Tehát ebben a szakmai álláspont nagyon fontos, hogy megjelenjen. És hát ez a reakció ebben az esetben teljesen elfogadhatatlan, és a, az akadémia pontosan ezt vette figyelembe. A helyzet mondta, az, hogy, hogy sajnos a... még nem tartunk itt, vagy hála jó Istennek, még egy kanyart is kell tennünk, de még a kanyar előtt állásfoglalás tudományos adatok nyilvános vitájának szabadságáról a Magyarországi Covid-19 járványkezelése kapcsán ez február harmadikai állásfoglalás, amelyet egyrészt a konszenzus az egészségért kör szakértői írták alá, további csatlakozók aláírók a stádium 28 kör tagja, illetve a hazai tudományos élet meghatározó személyiségei. Ebben egyebek közt a következő áll. Alulírók a járványkezelés adatainak megismerhetőségét, megvitathatóságát a társadalmi konszenzusra épülő járványkezelés szempontjából elsőgödlegesnek ítéljük. Minden intézkedés, amely a járványkezelés adatainak elrejtését a nyilvános megbeszélések elfolytását szolgálja, alása a társadalmi bizalmat, ezzel rontja a járvány eredményes leküzdésének esélyét ezen életek és gazdasági javak szempontjából kritikus időszakban. Majd később a fejletegészségügyi rendszerű országokban már nem is szerepel a gyógyszeres terápiás ajánlásokban. A fentiekre tekintettel a készítmény hatásosságára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala semmilyen körülmények között nem nevezhető rémhír Majd később az, hogy az szakmai ellenérvek helyett büntető feljelentéssel kívánja rendezni a kérdést, nem csupán további nem csupán tovább tépázza ezer egykor tekintélyes intézmény hitelességét, de a kutatók megfélelmítésével veszélyt jelent a hazai tudomány szabadságára. Is február 3-án a Keks nevében egyebek között Balkányi László, Falus András, Falus Ferenc, Pusztai Erzsébet, Rékasi Balázs, Váj Péter, Veltner János és Sarkadi Balázs, további csatlakozók, Duda Ernő egyebek között Kornai András, Máti András és Radnóti Sándor. Ez a közlemény azért odaszúr olyan mód amilyen módon a szakma jobban tudja, hogy ez milyen odaszúrás, ugye azt mondja, hogy az ódjéi szakmai ellenérvek helyett büntető fejlentéssel kívánja rendezni a kérdést, nem csupán tovább tépázza ezen egykor tekintés intézmény hitelességét. Magyarul itt az ódjéi intézményi hitelességével kapcsolatban a tovább tépázza, az azt mutatja, hogy vannak kétségek ezen intézmény Komolyan vétele, szakmaisága? Majd ön elmondja, hogy mivel kapcsolatban. Hát ez a korábbi engedélyezési történetek miatt bizony megtépázódott ez a szakmai hitel. Itt a nagyon gyors engedélyezése az útnyik, vakcinának és a Sinopharm vakcinának, ami csak részben alapult vizsgálatokon, részben kormányzati deklarációk alapján történt meg. Ilyenkor, hogy mennyire állhat a saját lábán a hatóság, mennyire kell figyelembe venni az ilyen dekrétumokat, azt nehéz pontosan meg megmondani. dekrétumokat? Milyen dekrétumokat? Hát itt egy kormányrendelet alapján engedélyezett. Most politizálunk? Az... Most politizálunk? Hát ez nem politizálása, nem, nem politizálunk, továbbra sem politizálunk, hanem azt mondjuk, hogy a hatóság egy gyógyszert, egy vakcinát ebben az esetben egy kormányrendelet alapján engedélyezett egy-két napon két nap alatt, míg önmagának nyilvánvalóan két év voltak annak a hatásosságának. Oké, rendelke, de nem... a kormányrendelet ezen módon beavatkozik a szakmai autonómiába. Ezt egy kormányrendelet mindenfélébe beavatkozhat, beavatkozhat engedélyezésbe is, de ilyenkor a hatóság működése, vagy válasza a kérdéses. Mennyire tud ragaszkodni ahhoz, hogy valóban megtörtént? Mennyire tudott ragaszkodni Ez a szöveg az... alapján, semmennyire. mennyire? De nem, mert tudott volna ahhoz ragaszkodni, hogy csak olyan korosztályban alkalmazzák ezt a Sinopharm vakcinát, amire már voltak a lábszakmai adatok. 60 éven felüli embereknél, betegek Ez így van, de erről beszéltünk olyan, de át... ennek nem tettek ennek a kívánalomnak eleget. Így van, ez megtépázta a hírnevüket. Elnézést, professzor úr, beszélj magyarul. Ez nem megtépázta, ez valójában egy olyan szakmai inkompetenciát eredményezett, ami egyébként nem létezett volna, hogy ez a kormányi rendelet nincs. Tehát ebben a szituációban az ember vagy ellenáll, vagy lemond, abban az esetben, hogyha átengedi, akkor a szakmailag kifogásolható egyebek között erről szól az állásfoglalás. Nem, újra elmondanám, hogy maga az engedélyezéshez voltak szakmai alapok. Ahhoz nem volt szakmai alap, ami azután gyakorlattá vált, vagy ezt idős, beteg emberek. De ez nem elegendő? Alap... Hát ezen sokat lehet vitatkozni. Jó, ő megengedő. Én abban megengedő vagyok, ha egy kormányrendelet ráparancsol egy hatóságra, hogy a rendőrségnek ezentúl, aki kék autóba ül, azt el kell vinnie, akkor az a rendőr hatóság ezt megtehetne. Én azt feltételezném, hogy ön erről a... Tehát ön, jó, nézze, most arról beszélgetném, hogy történelmetlen, hogyha ön lenne az öngyőjének az igazgatója, akkor lemondott volna-e, vagy sem. Én nem lennék egy hatóság igazgatója, nem is lennék arra alkalmas, ott egész er, más er. megfontolások szerepelnek, nem csak a tudományos szakmai, hanem, hanem nagyon sok egyéb megfontolást szerepelhet, például egy egészségügyi vészhelyzetben. Tehát én nem ezt a, az engedélyezést kritizálom, hanem azt, hogy nem foglalt megfelelően állást a völgyei abba, hogy milyen körülmények között, milyen korosztályban, milyen okay, betegesek. Oké, ez skálán mennyire súlyos, hogyha tíz a maximum és egy a minimum? <gül> De nem, nem tudom megmondani. Megint e, igyekszik olyanokat kérdezni, amihez semmilyen kompetenciám nincs, nem vagyok hatóság. Félejét, ható... nem, szakmailag mennyire fontos az, hogy ezeket a dolgokat nem tette közzé. Az életkor határt és a többit. Nem a kormány szakmai... oldaláról kérdezem, a szakma kérdezem, hogy azok a hiányosságok, amelyek e, létrejöttek, azoknak a szakmai jelentőség egy tízes skálán hol helyezkedik el? A szakmai oldalon ez, ez elég súlyos dolog, mert hiszen nem volt semmilyen információ arra, hogy mi fog történni, hogyha több tíz vagy több százezer embert beoltanak abban a korosztályban, amire nem volt vizsgálatkor. Köszönöm korábban. szépen. Azt árulj el nekem, és ez az oldalág. Ugye ezt aláírták a KEX részéről, konszenzus az egészségért, szakértői, aláírták társadalomtudósok is, akik valójában az eljárás módját kifogásolták a stádium 28 tagjai hazai, tudományos, élet meghatározó személyiségei. Korábban erről is beszélgettünk már, illetve személyesen, még az ATV-beli tevékenységen folyamán a csatorna nem nagy örömére, és Pusztai Erzsébetnek sem a nagy örömére folyamatosan felvetettem azt, és a kérdés valójában az, hogy hogyan kerül egy platformra két szakember a Favi kapcsán, hiszen itt szerepel az önneve Arkadi Balázs és Pusztai Erzsébet neve, Olvasom. Uh szenvedélyes cikkben kelt ki az akadémikus a csodas megbeállított állatgyógyszert népszerűsítő írások ellen, ugye ez az, az indexes történet, ez 2020. december másodikán. Sarkadi Balázs azon háborodott fel, hogy az indexen két olyan cikk is megjelent, melyekben a megkérdezett szakemberek arról beszélnek, egy állatokon alkalmazott gyógyszer, az Ivermectin hatásos a koronafertőzés okozta COVID ellen. Az index cikkek határozottan arra utalnak, írta a tudós, hogy az Ivermectin tudományos alapon hatékony gyógyszer a COVID -19 betegségben, Cikkekben izőzett források, főleg blogok vagy obskurus folyóiratokban megjelent közlemények, ugyanakkor a fentebb is hivatkozott, most már számos lezárult klinikai vizsgálaton alapuló alásfoglalások hatástalannak és veszélyesnek hitélik az ivermektin alkalmazását a COVID-19 betegségben. Az ivermektin melletti kiállásban ön akarva akaratlanul amellett a pusztai erzsébet mellett szerepel, aki folyamatosan kiállt az ivermektin mellett Eden szenvedélyes cikkekben kelt ki az akadémikus idején 2020. december másodikán, án ahogy egyébként ugyanígy nyilatkozott, majdnem egy évvel később, 2021. novemberében, amikor is azt állította már, mint pusztai erzsébet infektológus, hogy a favipiravírnak vannak mellékhatása és nem teljesen meggyőző a hatása, Pusztai szerint alkalmazni kellene az megtint a hidroxokloroklint, uh, amelyekkel fékezni lehet a szervezeten a vírosok túlzott elszaporodását, és csökkentik a terjesztés lehetőséget. Nyilvánvaló, amiatt kérdezem Önt erről, mert hogy egyébként a népnek a tudományba vetett hitét, az egész iszonyatosan megtépázza. Hát pedig még akkor, amikor olyan tudósok, vagy olyan szakemberek, ha egyébként mindenki szakember, kerülnek egymással szembe, mint ön, és Sarkadi, ön Sarkadi Balázs és Puszta Jerzsébet, akik a Favi Piravir kapcsán egy platformon vannak, az Ivermectin kapcsán pedig más platformon vannak. Nekem ezt értenem, kéne ez normális? Igen, ez, ez, a, ez a normális demokráciának a működése. A kutatók, a szakemberek vitatkoznak egymással. Az újságírók mindenféle híreket lehoznak, a véleményüket lehozzák, és utána egy hatóság állást foglal. És a, a szakmai vita, nagyon tisztelen pusztai ővel egy szakmai vitát folytattunk, többször leveleztünk egymással, én próbáltam a véleményemet nagyon határozottan képviselni, hiszen én konkrétan vizsgáltam ennek a szernek évek, vagy akár évtizedek óta a hatásait, Ö, ő pedig úgy gondolta, hogy, hogy a jelen eredmények arra utalnak, hogy ez hatékony lehet. Na most megjegyzem, hogy nekem lett igazam, a sehol a világon nem alkalmazzák, sőt kifejezetten tiltják az alkalmazását, de a szakmai vita... Na, nagyon is helyes, egyikünk sem fenyegette semmiféle börtönbüntetéssel a másikat, és hogy ez a szakmai vita az újságok oldalán folyt, az lehet egy jó jele annak, hogy itt sajtószabadság van, és lehet egy rossz jele annak, hogy nem volt igazi szakmai állásfoglalás a hatóság részéről. Bár volt ilyen állásfoglalás, tehát előbb-utóbb a szakmai irányelvekben először szerepelt az ivermectin is, és aztán ezt kivették belőle, és ott szerepel bizony, hogy az ivermectin hatása nem bizonyosodott be, ugyanakkor súlyos mellékhatásai vannak. Tehát a tudomány fejlődésével egy ilyen váratlan vészhelyzeti súlyos betegség esetében nagyon is helye van a szakmai vitának, és utána helye van a hatósági állásfoglalás. Én nagyra értékelem de... az ön megértését, de egy évvel azt követően, hogy ön egyértelműen fogalmaz, az a szakmai vita része, hogy a másik, miközben nem vizsgálta ugyanúgy, mint ahogy ön kiáll egy olyan gyógyszer mellett, amit ön egyébként nem alkalmazna, ezt én nehezen fogom át. Hát pedig ez így helyes. A, a vitáknak jogosultsága van, az állásfoglásoknak jogosultsága van, a tudományban nagyon gyakran az történt, hogy valaki egyedül képviselt egy véleményt, csak gondoljon szemmelve egy szignácra, ő szerinte kezet kellett mosni, az összes többi orvos szerint nem kellett kezet mosni, és ő neki lett igaza, igaz, hogy ezt nagyon nehezen tudta csak érvényesíteni, de hát rengeteg ilyen példa van, a tudományban nem a többségi vélemény dönt, hanem a, a valóság, az igazság, ami néha lassan bizonyosodik csak be, utána kell menni, sokat kell vizsgálni, és hát ez így működik a tudomány. A tudomány nem igazán alkalmas vészhelyzeti helyzetekben hozni döntéseket, hiszen ott a, a, a vitára kell alapulni a véleménynek, és utána egy tudományos konszenzusnak, egyetértésnek kell kialakulnia. Hát aki ezt nem akarja elfogadni, az, az sajnos nem ismeri, hogy mi a, a tudományos vizsgálatoknak a lényege, a, a tudomány nem tud pillanat, be tud avatkozni, igenis, például az MRNS vakcinákkal nagyon komolyan beavatkozott a tudományos kutatás. De ön, az, azt ön felméri, hogy egy laikus, hogyha időben különböző pillanatokban Térben különböző pillanatokban humlok egyenest ellenkezőt hal egy és ugyanazon dolog kapcsán vész veszélyhelyzetben, amikor egyébként az ő egészségere van kockára téve, neki van olyan rokon, aki intenzív osztályon van, mégiscsak a tudomány megtépázását éli meg akkor, amikor két ember humlok egyenest ellenkezőt állít, és azt ő nem tudományos vitának látja, hanem annak, hogy akkor ő most ezt használhatja, vagy sem. Ön azt mondja, hogy nem, egy másik ember pedig azt mondja, hogy igen. Tehát ez egy borzasztó hogy tévedés, tessék az iskolában megtanulni, hogy a tudomány nem arra való, hogy hirtelen döntéseket hozzon, hanem hogy megvizsgálja a helyzetet. Hirtelen döntéseket kell hozni a hatóságnak. Annak meg kell mondani, hogy most ez alkalmazható vagy nem, és hogyha ez jól működik, akkor az emberek a hatóság, bíznak, amely tudományos vélemények alapján, megalapozott vélemények alapján... Nagyon jól beszél meg... egyébként, egészen kiválóan beszél, mert akkor ez elvezet oda, hogy a hatóság ebből a szempontból hogyan vizsgázott, akár az Ivermectin, akár pedig a favipiravír kapcsán kellő időben megfelelő módon szólalta meg. A, az Ivermectin esetében szerintem jól vizsgázott. Kellő időben levette arról az ajánlásról, amiben eredetileg szerepelt. Az is ilyen területen kívüli alkalmazással, de azt levette vettele? az le? esetleg listáról is. Mikor vette le, úr? Hát olyan tavaly nyár környékén, tehát azóta nem szerepelnek a az ajánlásokba. És akkor azt tudományos vitának tudjam be, hogyha nyáron leveszik, akkor valaki novemberben mégis ajánlja? Hát igen. Ő szakmai tisztessége, meg vélemény alapján ajánlhatja, de hát... De hogyan tudja ajánlani, éve. hogyha egyszer levették a listáról? A orvosnak és a, a kutatóorvosnak, de az, általában az orvosnak, és igen nagy szabadsága van abban, hogy ő mit ajánl és mit alkalmaz. A hatóságnak meg nagyon fontos feladata van abban, hogy ezt szabályozza, véleményt mondjon, megbízható véleményt adjon, és azt kövessék az orvosok. De azt ön többé-kevésbé átlátja, hogy ez a vita egyébként egy hétköznapi ember fejében, egy olyan hétköznapi ember fejében, aki természetesen nem létezik, csak az átlapolgárról szoktunk így beszélni, hogyan csapódik le? Hát e, megint csak tessék az iskolába tanítani, hogy mi a feladata a kutatóknak, és mi a feladata a hatóságoknak. Ugye, hogyha a a galileit elítélték, Giordano Brunot megégették, pedig igazuk volt, de hát a hatóságok, az akkori hatóságok ezt nem vették tudomásul és nem vették figyelembe. De hát a tudomány lassan működik, ha igaza van, akkor is nehezen épül be a köztudatba, és nem mindig a többségnek van igaza. Bizonyos szempontból elmehetne nagykövetnek olyan diplomatikus, olyan diplomáciai érzéke van. Kezemben az akadémia közleménye... De mindig ugyanazokat mondom, mondom, semmiféle diplomáciai érzékem nincsen, egyébként egyáltalán nem arról vagyok híres, hogy diplomáciai érzékem lenne, hanem hogy, hogy van egy ne tanult, hanem magamban értékelt szövegem, ami ami azt tükrözi, hogy hogy kéne működni a tudománynak és a hatóságoknak. Oké, okay, rendben van. Ez egy tájékoztatás, ez nem állásfoglalás. Tájékoztatás az akadémia elnöke által a favipiravir koronavírus elleni alkalmazásának tudományos alapjaival és a tudományos vita fontosságával kapcsolatban kezdeményezett megbeszélésről a favipiravir koronavírus elleni alkalmazásának tudományos alapjaival és a tudományos vita fontosságával kapcsolatban kezdeményezett megbeszélésről, van még egy száma is, ez 111.965, az nem tudom, hogy micsoda. Ez tegnap lett a és egyebek közt a következőket írja. Az akadémia elnöke által összeívott konzultáció alulírott résztvevői egymás álláspontjának megismerése és részletes megvitatása után egyetértésre jutottak az alábbiakban. És akkor látni kell, hogy ezt ki mindenki írta alá, aláírták pedig e, nem egyebek között, hanem Frany Tamás, Kosztolány György, Erdei Anna, Ádám Veronika, Kovács Elgábor, Makara B. Gábor, Keserű György, Miklós Sótonyi, Péter Ferenci Tamás, Uber Ferenc és Ön, Sarkadi Balázs. Abban legyen szíves engem beavatni, hogy az akadémia elnöke által összehívott konzultáció mikor és milyen formában történt meg. Az elmúlt két hétben, sőt ez két hét sincsen, hogyan ismerték meg egymás ismeret, egymás gondolatait, és hogyan részt vitatták meg online vagy offline, még azt megelőzően, hogy egyetértésre jutottak az alábbiakban. Ez hogyan zajlott? Elfogadhatatlan. Tehát itt tényleg a büntető eljárással fenyeget szakmai véleményeket, ami az akadémia számára elfogadhatatlan, ráadásul egy olyan esetben, ahol van egy elég teljes szakmai álláspont arról, hogy ez a gyógyszer, amit egyébként továbbra is mondom, hogy nincs engedélyezve erre a a betegségre, hanem úgynevezett off-label, tehát célterületen kívül alkalmazható, hogy ez nagy valószínűséggel nem megfelelően hatékony, ugyanakkor mellékhatásai lehetnek. Ennek alapján Franny az akadémia elnöke összehívott egy megbeszélést, ez személyes megbeszélés volt, ott ültek azok, akiknek a neveit szerepel, és hát meglehetősen különböző álláspontokat képviseltek, Ugye nagyon sokféle, ezek nagyon kiemelkedő kutatók, akiknek ráadásul komoly közéleti szerepe is van. Tehát itt ha az akadémiahoz egy állásfoglalást, annak nagyon alaposnak és nagyon célzottnak kell lenni ahhoz, hogy ez, hogy ez értéke hogy ennek komoly értéke legyen. És szerintem ez a megbeszélés, ami azért több óráig tartott, létrehozott egy ilyen konszenzust, ami ebbe a dokumentumba is megjelent. Szerintem ennek az egyik lényege, hogy a fazipiravír korábban ígéretes gyógyszer volt, ez támogatta a, az akadémia és a fejlesztését, de időközben nagyon sok olyan eredmény arra mutat, hogy ez nem megfelelően hatékony. A másik pedig, hogy az, hogy a hatósági szakmai vitába úgy avatkozzék bele, hogy büntetőfeljelentést tesz, az a tudós társadalom számára elfogadhatatlan. És ebbe a két területen az ott levő szakemberek véleménye alapján a nagyon fél, sokféle politikai álláspontot képviselnek, képviseletnek. Ebben konszenzus született, és erről szól ez a dokumentum. Az első pont az arról szól, hogy az akadémia illetékessége és felelőssége, akár az akadémia, akár a konkrét tagok egyenként vagy külön-külön akarták-e, vagy felvették-e, vagy történt-e bármilyen kapcsolatfelvétel a, a tájékoztatás megszületése előtt az ugyeival? Én erről nem tudok. Az akadémia elnöke úgy tudom, hogy levelezést folytatott az ügyélyi főigazgatójával, és ott az ügyélyi főigazgatója is azt mondta, hogy ő várja az akadémia állásfoglalását. Részben éppen ezért született, születhetett meg ez az állásfoglalás. Elnézést, én ez, ez, ez ez nem értem, hogyan várhatja valaki valakinek az állásfoglalását azt követően, hogy büntető fejjelentést tett? Nem fordítva hát, kellett volna? <laughs> Ez egy érdekes kérdés, erre nem tudom pontosan. Erre mondtam, a professzor úr, de... hogy ön diplomata. Ez nem egy sértő dolog. Nonsense az, hogy valaki, elnézés. annak idén az oroszokra mondták, hogy előbb lőnek, és azután mondják, hogy kezeket föl. Várni egy tájékoztatásra, és azt megelőzően feljelentést tenni, ez az én felfogásom szerint nem logikus. De az ön felfogása szerint logikus, akkor bennem van a hiba. Nem, én azt gondolom, hogy itt az Ogyéi feljelentése, továbbra is az a meggyőződésen múltkor is elmondtam, hogy itt egy túlbuzgó hivatalnok avatkozhat. Oké, okay, de az elmúlt két hétben ezt a túlbuzgó hivatalnokot nem váltották le, és az Ogyéi nem állt el a szándékától? Hát, ennyi azért fontos. Az ön léptek föl személy szerint? Sarkadi Balázs ellen, aki nyilatkozott a 24 nak Hát ezt nem írták, ismeretlen tettese. Én ezt értem. Szájjelni. Ön egy jóságos ember. Én nem. Dehogy vagyok, a munkatársaim soha nem hívtak jóságosnak, én mindenbe belekötök, de, a, de azért látni kell, hogy, hogy milyen a világ. Tehát, hogy, milyen a világ? Hogy, hogy lehet az... Hát, az, hogy a tudomány hitele nagyon erősen lecsökkent, és ennek a ezek miatt. A, de ennek a visszaállítása nagyon fontos, ebben nagyon fontos az akadémia feladata, fontos az, hogy politikamentesen tudjon nyilatkozni, és arról tudjon beszélni, hogy mi az, ami még szakmailag elfogadható, és mi Eben az, ami... Eben őnek teljesen van, meg... professzor, de ön ugye egy hosszú folyamat részeként beszél a Kejfe Beszéltem én már Keserű professzorral, beszéltem én már Erdei Annával, beszéltem én a főtitkárúrral, és mindenki nagyon diplomatikusan elmondta, hogy tudomásul veszik, hogy hányféle ajánlással élt már a Magyar Tudományos Akadémia, amit egyébként semmilyen vonatkozásban nem vettek számításba, és most nem azt mondom, hogy fittyet hánytak rá, meghallgatták és nem tartották. De ezek, ettől függett az akadémia újból és újból megszólalt a Covid kapcsán, mert a szakmai felelőssége, ez diktálta. Könnyen lehetséges, hogy most is ez történik. Nem, most ez azért fontos, mert ez a, a legalábbis a hírek szerint megtörtént akció, ez a feljelentés, ez, ez megdermeztheti, azt úgy hívja, freezing, megdermednek azok az emberek, akik egyébként a véleményüket mondanák, de hát meggondolják, hogy hát kockáztatnak-e valamit esetleg a saját egzisztenciájukat, munkatársaikat, az intézmény helyzetét, a nyilatkozataikkal, tehát szakmai területen sem fognak nyilatkozatot tenni hogy az akadémia azt mondja, hogy ő megvédi a kutatókat, vagy legalábbis megvédi Hogy védi meg, élni. drága professzor, Mit tud tenni? Az akadémián, gondolja meg, 17 ezer köztestületi tagja van az akadémiának. Amikor az akadémia egy ilyen konszenzus nyilatkozatot a legkülönbözőbb politikai vagy, vagy világnézeti háttérrel álló emberek egységesen azt mondják, hogy ez most elfogadhatatlan, akkor ez egy nagyon fontos üzenet nem csak ennek a 17 ezer köztestületi tagnak, hanem mindenkinek, aki egyáltalán érdeklődik az iránt, hogy mi a kutatóknak, a akadémiának, a tudománynak a szerepe abban, hogy... hogy, hogy hogy jobb legyen az életünk, hogy védekezhessünk egy betegség ellen. Ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, most így élnek. El Elhiszem, csak akkor szeretném szíves figyelmébe ajánlani, én régóta foglalkozom ezzel, Két, nem az ön oldaláról, de az ön érdekében. Nekem ön nagyon fontos, mint hogy fontos volt a Duda, a falus professzor úr, és itt tovább, és itt tovább. 2020 Október másodika, nem tegnap volt. Orbán Balázs nem ért egyet. Ő egy politikus. A Pécsi Tudományegyetem virológus kutatócsoportjának vezetőjével. Orbán Balázs a miniszterelnökség miniszterhelyettes a koronavírus járvány második hullámának hazai kezeléséről is beszélt az ATV Start műsorában. Orbán a műsorban riogatásnak nevezte Jakab Ferenc a Pécsi Tudományegyetem Szent Águtai János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának vezetőjének gondolatait. A második hullám kezeléséről is arról, hogyha nem tesztelnek többet, akkor elszabadul a járvány. A miniszter szerint a számú stabilizálódtak, ráadásul Magyarország háromszor annyi tesztet végez, mint a WHO protokoll. Nemzetközi asszonyházsállításban nem állunk rosszul, folyamatosan tesztelünk, és arra is van lehetőség, hogy orvosilag nem indokolt, ott is van lehetőség tesztelni. Jakab Ferenc, aki tehát a politika és a tudomány viszonya az elmúlt időben... Hát, hogy hogy is mondjam, és hogy hát nem egyenlő pályák és egyenlő esélyek annak idején Sándor Győr szavaival. Riogatásnak nevezte. Sokkal, nekünk sokkal jobbak az esélyeink. A kutatóknak, a tudománynak hosszú távú, nagyon jó esélyeink vannak. De hát ezt... De milyen ezt az, érüljük. amikor egy, egy tudományos véleményt ne riogatásnak neveznek? Oké, ott még nincs feljelentés, de a riogatásból, tehát... Ez a hang a politika részéről 2020 novembere, 2021 novembere, másfél éve van jelen. Na de hát, ha, ha nézte a CNN adásait a Trump érába, amikor Trump kiállt és elmondta, hogy hidroxiklorokin kell szedni, de különböző leszégek, de könnyű meggyógyítható, és ott állt mögött az Antoni Fauci, a, a, az allergói központ vezetője, és csak pofákat tudott vágni, meg se tudott. De ez csinálni. nem nyugtat engem Tehát, meg? Ha máshol is hülyeség ennyi. van? Hát, de ennyit a politikáról. A politika jobban tenni, hogyha figyelembe venné a, a kutatóknak a véleményét, vagy legalábbis akkor, hogyha kutatói konszenzus van, és egy jól megállapított véleményt kap, arra figyelni. Azt írja az első pontban az akadémia. Az akadémia, mint a nemzet tanácsadója, az idézőjelben van, világosan megkülönbözteti a tudományos kutatói, a tudományos tanácsadói, a tudományos ismeretterjesztő terjesztő és a közéleti szerepvállalását. A közéleti vitákban mindenki szabadon részt vett, de az akadémia képviselőinek és a nevében nyilatkozóknak távol kell tartani magukat, mindenfajta pártpolitikai oldalválasztástól, a megnyilatkozásaiban. A nyilatkozatok során még inkább ügyelni kell a függetlenségre, ha a vita a választási kampány időszakában, vagy ha jogszabályokkal kihirdetett veszélyhelyzetben zajlik. nonszenz. Tehát, hogy hogyan kell vigyázni egy tudósnak a nyilatkozata során, hogy még jobban ügyelni kell a függetlenségre választási kampány időszakban, és jogszabályokkal kihirdetett veszélyhelyzetben, hogy még a választási kampány is megjelenjen ebben, professzor úr kétségbejtő! Hogy ön meggondolja jobban a szavait választási kampányban, mint nem választási kampányban, ezt én fel nem tételeztem volna február 14-én. A, a politikai véleménynyilvánítást alaposan meg kell gondolni egy kutatónak. Azt gondolom, hogy a szakmai véleménynyilvánítást, a megalapozott szakmai véleménynyilvánítást, az a, ennek a mondatnak az első része éppen arról szól, hogy van egy társadalmi felelőssége. Tehát azt meg el kell mondania. Hadd mondjak el egy, egy nagyon érdekes történet. Figyelek! Engem egyszer elhívtak a hírtévében nyilatkozni. Ezen nagyon meg voltam lepődve, de pont akkor volt ez a Simicska történet, hogy hirtelen ellenzékivé vált a hírtévé. És ö, ott beszélgetünk, a műsorvezetővel már adásban, és azt mondta, hogy hát eh, csodálkozik a, azon, hogy én ilyen nyíltan képviselem ezeket a véleményemet. És eh, én azt mondtam neki, hogy én ezt megtehetem, és a jövőbe is meg fogom tenni, de önökről azt gondolom, hogy hamarosan majd nem tehetik meg. Ez nagyon meglepte akkor a, a műsorvezetőt, és teljesen igazam lett, hiszen már néhány hónap nap múlva ordult a Hír TV-nek. Elnézést, ne már hadd használjam már felönt ezt ez, a képességét. Nekem ugyanilyet nem akar mondani? De, de mostanáig is ezt mondtam. Félén? Nem, nem, hogy az én helyzetem is ugyanígy meg fog változni, vagy pedig én engem másféle képes státuszban lát, mint akkor a Hír TV-nek a műsorvezetőjét? Hát bizony, én az ön helyzetét is elég furcsának tartom, hiszen egy ideig pont olyan frekvencián beszélt, ami a klubrádiótol elvett frekvencia volt, vagy olyan tévébe, az ATV-be, aminek a politikai hátere számomra nagyon zűrös. De én újra elmondom, engem akárhova elhívhatnak, én szívesen beszélek a szakmai véleményemről, ezt fontosnak tartom, fontosnak tartom különösen egy ilyen súlyos betegség, pandémia, Esetén, és én azokat el fogom mondani, hogyha hagyják, és hogyha erre lehetőség van. És az akadémia most pontosan erről foglalt állást, hogy ezeket el kell mondani, és ezeket nem lehet dermesztő akciókkal leállítani. Maximálisan egyetértek önnel. A második pontjában ez a bizonyos megszólalás az akadémiának hosszasan taglalja a favipiravir Sarskov kettő elleni alkalmazásának tudományos alapjait. Erről már beszéltünk, így aztán erről részletesebben nem beszélek. Összesen Annyiban foglalom össze, amit itt írnak, a szakirodal alapján a favipiravir antivirális hatékonysága korlátozott függ a kezelés megkezdésének időpontjától és időtartamától, valamint az alkalmazott dózisból. Ebből kiindulva számos ember, sürgeti a favipíravír kezelés felváltását új antivirális szerek bevezetésével. Az a fentiekben összefoglalt tudományos konszenzus figyelembevételével elsősorban a klinikai infektológus szakorvosok szakmai testületei illetékesek állásfoglalni a vírus ellenes terápiák orvosi alkalmazásáról. Ma jön a harmadik egyben záró pont, ami nélkül nem jöhetett volna létre a történet, az úgyi feljelentéssel kapcsolatban kialakult közös álláspont. A feljelentés pontos tartalma nem ismert. Uh, itt arról van szó, hogy a feljelentés szövegével önök nincsenek tisztában? Hát mi erről nem kaptunk semmilyen részletes anyagot, csak a hírek időnként szakadozik, azt az tapasztalja az a reakciómon. Az akadémia mindenképpen elkerülendőnek tartja, hogy hatósági eljárás induljon tudósoknak a sajtóban vállal szakmai véleménye miatt. Ez némileg megkésett, hiszen már megindult. Ez a mondat ebben a helyzetben hogyan értelmezendő? Hát konkrétan az szerep, hogy az akadémia azt javasolja, hogy ezt a büntető feljelentést von, vonja vissza az ogyé tehát, hogy ez elfogadhatatlan. Szerintem ezek elég világos szavak. Nem tudom, hogy kell-e részletesetben magyarázni. Ez az akció elfogadhatatlan, fölszólítja, hogy vonja vissza a feljelentését. Nem szab határidőt. Ön, mint Sarkadi Balázs, meg is mennyi időt tart célirányosnak erre? Megint olyan Rendben. Oké, jó. Már előre tudom, milyen... hogy bizonyos dolgokra mit fog válaszolni. Az Akadémia mindenképpen elkerül. Igen. Egy tudósokat is érintő hatósági eljárás súlyos precedens volna, mely a személyes politikai meggyőződéstől függetlenül nagyon rossz hatása lenne a tudományos közösség tagjaira. A tudomány természetéből fakad a kételkedés. A Fabi körül vita egyetlen tudományos ülésen történt megnyugtató rendezés és igazolja. Írja később az akadémia, hogy az akadémia, mint a nemzet tanácsadója egyedülállóan alkalmas erre a feladatra, az is tisztázódott, írja később, hogy ebben a kérdésben mire terjed ki a tudomány képviselőinek az illetékessége. Mindezek alapján a részletvők egyetértettek abban, hogy az akadémia elnöke adjon nyilvános tájékoztatást a megbérlés eredményéről az MTA hivatalos honlapján megtörtént. Abban is egyetértés született, hogy az MTA elnöke levélben tájékoztassa az úgyé és az emi vezetőit a konszenzus tartalmáról. Ez is megtörtént? Igen, igen. Tudomásom szerint igen. Ezek a levelek hozzáférhetőek-e vagy sem? Szerintem nem hozzáférhetőek, de alapvetően ugyanazt tartalmazzák, mint ez a konszenzus dokumentum. Nyilván attól függően, hogy kivel milyen viszonyban van az akadémia elnöke, különböző módon írhatja ezt meg, de hát a lényeg ez, az, ez a Együttes dokumentum. Ebben nyilvánítsa ki, hogy a, a koncessus tartalmáról, ebben nyilvánítsa ki, hogy a tudósokat illetően a Fejent és az Akadémia alapélveivel ellentétes, és ezért a számára elfogadhatatlan már, mint hogy a tanács ezt ajánlotta az MTA elnökének. Egy olyan történetről beszélünk, amely január 31-én jött létre. Erről később, ő már nyilatkozott a kejfejancsiban, de ennek viszonylag kicsi a jelentősége. Ez itt kering Magyarországon több mint két hete, és nem történt semmi. Az ugyei egy ilyen akadémiai tájékoztatás nélkül nem vonta vissza a feljelentését. A politika nem szólalt meg, az emmi nem szólalt meg, eh, nem szólalt meg eh, más politikus sem. Um, Hát itt a legfontosabb, hogy az akadémia megszólalt. Az akadémia, és általában egy kutatói szervezet, az egy viszonylag lassú működésű szervezet. Olyan, mint egy nagy mamut megcsipi a lábát a légy, ez utána valamilyen akcióba rendül, lendül, de ez... Mire végig gondolja egy ilyen szervezet, egy tanácsadó testület ezt az egészet, az bizonyos idő eltelik. Tehát ez egy, nem egy gyors reagáló hat test, de egy nagyon fontos alap dokumentum született itt, ami, aminek szerintem komoly jelentősége van. Lehetséges, hogy a kormány ugyanilyen szervezet ott is, ha megcsípi őket egy légy, akkor nekik is két hét, bár majd ki fog derülni, van szükség, vagy lesz szükségük arra, hogy reagáljanak rá. Elnézést, hogyha bármiben is kiosztam volna a sodrából, miközben alapvetően azt szerettem volna megtudni, amit ön el is tudott mondani, más szempontokat is próbáltam érvényre jutatni, mert érvényesíteni nem is tudom és nem is akarom, hiszen itt nem én vagyok a főszereplő. Ezek olyan gondolatok voltak, amelyek adott esetben nem estek egybe az ön gondolataival, de éppen a vita szabadságából adódóan ezeket is szerettem volna megjeleníteni, és őszintén örülök, hogy rendelkezésre állt és ugyanakkor nagyon sajnálom az apropót függetlenül attól, hogy maga az akadémia és nagyon diplomatikus, hiszen ez a röpirat, ami született, úgy kezdődik, világszertei Magyarországon is példás együttműködés alakult ki a kormányzatok és a tudomány képviselői kozott a koronavírus járvány elleni küzdelemben. Nos, mindaz, ami az első mondat utánban nem tükrözi azt, ami az első mondatban szerepelt. A Megelőző néhány mondat az nem része a konszenzus dokumentumnak, az ott kezdődik, ahol meg is jelöli ez a dokumentum, hogy ez a összeült tanácsadó testület milyen véleményt hozott, hogy mi az interpretáció, az megint, hát az már a, a tudománypolitikának, meg a, az egyáltalán a... a világhoz való viszonyának a kérdése az akadémiának, ami ebben az esetben újra mondom, egy nagyon komoly állásfoglalást tett, és nagyon fontos állásfoglalást. Ez a bizonyos első mondat, ez kinek a mondata. Hát ezt pontosan nem tudom megmondani, hiszen ez a, a holnapon megjelent történetnek a része, de jól látható, hogy mit készülünk. A konszenzus dokumentum. Ott szerepel, hogy a összejúvó tanácsadó testület a következő véleményt okay. adta. Onnantól van a konszenzus dokumentum. Nagy megtiszteltetés, hogy rendelkezésemre, hát ha órabér lenne, nem is tudom, hogy ki tudnám-e fizetni. Á, és ezt nem búnyosan <gül> mondtam. <gül> Mint afél a nyugdíjas, mindenhol önkéntesként és ingyenesen szerepel. Rendben van, ebben a tisztelet volt az én részemről független, hogy minden pillanatában ön ezt érzékelte vagy sem. Én nagyon nagyra értékelem, amikor nagy tudású emberek olyan részleteket mondanak el, fontos, és még fontosabb dolgok kapcsán, mint amit ön is megtett, még akkor is, hogyha egy ilyen szomorú történet vagy szomorú apropó volt a kiinduló pont. Még egyszer szeretném megköszönni a rendelkezésre állását, és sajnálom, hogy ebben a témában ilyen kimerítően kellett önt. Foggatnom. De én köszönöm szépen, de megint csak én nem tudom, hogy miért van a sajnálat, számomra ez egy örömteli lépés volt. Hát gondolom hogy miért, mert és maga a rémhírterjesztés miatti feljelentés az nem egy örömteli pillanat. Hát az egy nagyon furcsa dolog, és reméljük, hogy, hogy nem ez lesz a, a szokás, az úzus. Ha nem, ha nem Jó, de figyelj, figyelj, ezt... hát akkor játszunk el a gondolata, látja saját magát bíróságon, amint éppen eljárnak önnel szemben? Hát, nézzel, én természetembe ez is belefér, azt mondják, hogy én egy iker vagyok, tehát én májusban születtem, minden izgalom is vonz, de hát alapvetően azért a, a nyugalmat, meg az értelmes megfontolást kedvelem, tehát akár még izgatna is egy ilyen helyzet, de azért, azért jobban szeretném, hogyha nem ilyesmire kerülne sor. Köszönöm szépen a rendelkezést, állását. Én köszönöm. Köszönthallás. Sarkadi Balázs professzort hallották. 9 óra 14 perc van, 9 óra 21-ig önökkel maradok. Őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy milyen véleménye vannak az elhangzottak kapcsán, mármint, hogy önöket ez az egész mennyire hozta ki a sodrából engem maximálisan. Tehát az, hogy a tudományjal szemben így lépjenek föl, az szerintem nonszensz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Közel 50 évig kórházi gyógyterészként dolgozó felháborítónak tartom az Ogyi eljárását. Részvettem több gyógyszert kipróbálásba, törzs vizsgálatba, de komoly szakember volt az Ogyi, akkor még Ogyi volt főigazgatója aki képtelen lett volna egy ilyen cselekedetre. Jó, Sarkadi professzor úr, nem váltunk el, ő még itt van, technikailag nem oldottuk meg, de ez egyáltalán nem baj. Csak arra föl Mondom, hogy ő is hallja ezt. Én azt kérdezem öntől, mert ön, mint Kejfejancsi hallgató, hadd kérdezem önt meg, hogy önt mennyire zavari az, hogy az ugyei az elmúlt két hétben élvezte a kormány rokonszemvét, mert hiszen nem lépett fel ezzel szemben, és ha holna fel fog lépni, akkor több mint két hetes csúszásban van, ami a kejfejacsi megítélése szempontjából súlyosan féktávolságon belüli. Az egy egész témagyalázatos, amit folytatnak a, a, a biológusok, orvosok, kutatók ellen, Ilyen nem fordulhatott elő egy gyógysertőr gyógysert közgözése és a használattal. De hogy létezik, van. hogy legyen egy kormány, ahol van egy egészségügyi miniszter is, aki ezzel együtt képes arra, hogy olyan kormánytagja legyen, amelyik egyébként az ugyeit hatalmi szóval nem állítja le? És van egy egészségügyi államtitkár is, akiről két éve nem hallani. Ez, ez, ez egyszerűen minősíthetetlen. 061 712 061 712 Mennyire hozta önöket ki a sodrokból ez a történet? Különös tekintet el arra, hogyha megértették annak a létező alapjait. A professzorunk közben elváltunk. Kelle ehhez egy akadémiai megszólalás? Egy tájékoztatás? Immáron a professzorúrral való beszélgetés után, de előtte is azt gondoltam, hogy ilyenre nincs szükség. Ebbel tisztában kell lenni veszélyhelyzetben és veszélyhelyzeten kívül. Hasonlóan gondolkodnak-e vagy sem? Úraindul indul. 061 And closer to destiny I knew at a glance There would always be a chance for me With someone I could live Arccal már az otthoni internet felé kérdezem. 0 1 712 először. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kelly Riné vagyok, Pilis Vörösváron. Teljesen fel vagyok háborodva ezen az egész helyzeten. Én még emlékszem, amikor kezdődött ez a pandémia, még a Jakab professzort se engedték ö, ö, ö, ö, megszólalni. Meg, halló? Igen, hát egyébként nálam se szerepeltek olyanok, akik olyan alkalmazásban voltak, amely lehetetlenítette volna. Nem véletlenül a sarkari professzor vagy falus professzor ezt megtehetik, mint professzor emerituszok. 0 712 -42. stranger than fantasy I knew from the start it had to be the place Egy 712 42 másodszor. senki, vagy pedig a felháborodás hiányában is több telefon nem tudom eldönteni, vagy magukban háborognak. Én elköszönök minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, meglepetés és apokalipszis is, hanem az utolsó holnap ismét, hatután, de még hét előtt dörö.fi janos gmail.com. A legjobb akart. É, és most már van. Jó, akkor a legfrissebb adatok. 8883 új fertőzött, elhunytak 97-en 5166 koronavírusos beteg kórházban 203-an lélegeztetőgépen. Viszont halásra.